Goddag og velkommen til Apropos Game Test. Vi vender tilbage til det sædvanlige øh, format, som I kender så godt. Podcast Galdua. Det er afsnit nummer 51. Jeg selv er Hoffer, -hof, men jeg har også med mig de to smukke værter. Det er en af dem, hedder. Hey, yeah. Christian. Hey, Christian Holm her. Jeg har overlevet øh, livestreamen. Det håber jeg også, I andre gjorde. Jeg ligner stadig en douche, selvom der ikke er kamera på. <laughs> Ellers bliver vi forhåbentlig ikke taget det... ansvar, hvis der var nogen, der døde. Ja. Nej, altså. det er... Jeg beviser noget håb som I håber, der er nogen overlevende. <laughs> okay. Ch chatten indikerede noget andet, men uh, jeg ja, håber på det bedste. Det er ja. lidt min plan. Og der er selvfølgelig også en ekstra mand med. Nu har jeg, jeg har ikke for meget. Vi er tre i mm. Yep. People man, died. <laughs> Nobody told me. <laughs> jeg skulle have været der. Mm. Hej. Ja. Kasper. Hej. Det lyder næsten som, du er overrasket over, at folk de døde. Det lyder på Christian som, at det mere var, at der var nogen, der overlevede over overrasket. Nej, jeg er mere skuffet var... over, at jeg ikke var der til at sådan mm. vidne so om det. Ja. Det var en bare. event. <laughs> ligesom slutningen i den første i den anden, Jons, hvor folk bare, at den sidste bare smelter. Åh, oh, spoiler lidt. Ja. Sådan Man. kan det gå. <sighs> sådan kan det gå, ja. Men, vi har ikke tid til at sidde og snakke om en intro hele dagen. Mm. Vi skal i gang med at snakke om nogle af nogle yes. Yes. Jones. Yes! <laughs> New Indiana Jones. Dun, dun, dun, dun, dun. Ej, vi øh, kan snakke om et andet spil, der er faktisk er udkommet i Open Beta nu. Mm -hmm. Et spil, jeg har personlig interesse i, så jeg er jo biased af selv, som altid. Oh. Det er World of Warships. Der er mm. krigsskibs-pandangen til World of Tanks. Så ja. kan vi sejle rundt i 2. skibe og skyde på hinanden. Okay. Så, ja. så, online warships lige frem <laughs> er, det, er det sådan en kombination mm. øh, med, Eller er det bare Ligesom World of Tanks barmets skib Det er ligesom World of Tanks barmets skib okay. Så det er, det er et eget spil Men uh, det, altså det der Den ordentlige konto deler man dog Mellem deres spil hmm. Ja okay Så, så den øh, valuta man har den kan man godt bruge i de forskellige spil Men, øh, men det er ikke sådan at man spiller på samme slagmark det kunne også være rimelig cool ja, det kunne det. faktisk være fedt Så tror jeg faktisk det var fedt at være i sådan et krigsskib Fordi så kan du bare bombe det eller land. Ja, så har de jo så også World of Warplanes Så Warplanes Så kan du også have ski, ja. eller fly indover De kan en ja. angribe skibene Fuck you boats We flyin' <laughs> Ja, der er jo faktisk lidt fly med Fordi du har jo sang mm. Men det er så bare ikke spillerstyret Of course <laughs> Nej Shit. Men det kunne jeg rimelig godt med snit, hva? Spiller styret. Ja. Yeah. Hey, hvor er vores hangarskib? Jamen, han kamikaze i i en anden. Det <laughs> bliver ikke noget sted. Lille, det, lille, det kan ske. <laughs> ja, ja, eller han ligger sig i sådan rigtig gode stillinger, siger han. Flyv herud, dem der, han... Og så flyver det bare ondt, fucker, ondt. Goddammit. God <laughs> Amateurs. Ja, det kunne faktisk have se lidt sjovt i. Mm. Apropos... Øh ville det være for ondt at amatører, men øh, <laughs> vi skal i hvert fald til at snakke om Mojang, fordi de er jo kendt for det der ene spil, Minecraft. Men de havde faktisk også et andet, tro det eller ej, Det der Scrolls-spil, deres uh, collectible kortspil, som mange nok mest husker for at komme i ballade med befestede Game Studios, fordi Scrolls mindede jo for meget om deres ældre Scrolls-spil-serie. Så det kan vi jo ikke have. Og det er ikke bare men... mere i navnet? Jo, jo, mere i navnet selvfølgelig. <laughs> Amerika og, og copyrights og lawsuits og sådan noget. Men uh, i hvert fald så har jeg en annoncering her, som ikke handler om det, men faktisk uh, nok kommer til at introducere mange derude til Scrolls igen. Hvilket er lidt ærgerligt, når nyheden altså siger, at Scrolls kommer til at lukke ned af det her online uh, collectible card game fra Mojang så man vil stadigvæk øh, få muligheden for at købe spillelsen til videre for the time being for at være præcis og øh, serverne de vil i hvert fald være online igennem mindst eller i det, mindst, øh, i det mindste igennem den 1. juli hvilket vi allerede er over så det er måske lidt, øh, skal måske sæt hver dag man får med det online her i hvert fald så øh, godt nok så siger Mojang at der var tusindvis, øh, 10.000 eller flere mennesker der den øh, spillede scrolls hver dag men spillet var noget til det punkt hvor det ikke rigtig kunne øh, længere kunne øh, retfærdiggøre at de konstant øh, udviklede på det så selvom de havde øh, rigtig sjovt med at arbejde på det scrolls og de værdsatte øh, de øh, alle der downloadede det og spillede det og samlede nogle kort og sådan noget, så kan det ikke længere gå så det øh, er jo. Det, det, øh, det er jo selvfølgelig ærgerligt, men nu er nyheden i hvert fald bragt videre. Altså, da, da jeg læste den nyhed, jeg kunne ikke lade være med at synes, at det var en stor joke. Lidt <laughs> <laughs> måske lidt hårdt. Mm. Men ikke nok med, at de burde have en masse penge i banken efter Minecraft. Nå, ja, de tjener penge på det. Ja, det har jeg læst. <laughs> Der, jeg har hørt noget om. Har du tænkt Break it even? <laughs> Hvis de er <laughs> øhm, Jeg ved selvfølgelig ikke om de bare sådan har mistet en masse af den kapital Efter at Microsoft ligesom købte dem Så det var Microsoft der sad med det hele Men mm. Jeg synes det var uambitiøst Den måde de sådan angreb det på Jeg synes ikke de kan køre den her undskyldning med Om vi er en indie developer Nej prøv I har lavet et af de mest succesfulde spille nogensinde I burde have poset flere penge i det Og været bedre til at promovere det mm. Jeg synes, ikke, er, jeg synes virkelig, at de har håndteret det dårligt. Netop, som du siger, Holm, den nyhed, man sådan nok mest havde hørt scrolls omkring, det var, at de blev savsøgtet på Festa. Mm. Jeg har aldrig sådan fået indtryk af, hvad for et spil det var, og nu får jeg at vide, at det sådan lukker ned, og det er det. Ja. Altså, de har været oh, oh. ekstremt dårlige til at promovere det. Mm. Så det, er sgu, altså, det er deres helt egen skyld. Yeah. Specielt når du kan sammenligne med en konkurrent over på den anden side Som Hearthstone Der virkelig uh -huh. Virkelig gør hvad de kan for at sælge det her Korts, men det er gratis Altså de bruger oh, yeah. virkelig mange penge i det uh, I at promovere det mm -hmm. Og yeah. ja, så kan man selvfølgelig sige at det er Blizzard Men igen som jeg siger Det var ikke uh, små penge de fik fra Minecraft Så hvis ah, de virkelig troede på det her liste. projekt Så synes jeg godt de kunne have anstrengt sig lidt mere Speaking yeah. the truth over der, Kasper. Jamen, den der den jo Men det virker lidt, som de to samme tilgang, som de lige har lært sig fra Minecraft. Var altså bare, bare udvikler på det, og så bare sige hey, det er på vej. Og så yeah. ligesom der folk, eller word of mouth, ligesom bygge spillet op. Og det lærte de jo åbenbart virket med Minecraft, men... <laughs> de tænkte måske ikke over Minecraft, det var et særselfælde. Nej, og, øh, det var... Ja, jeg tror ikke lige, det var... Jeg tror ikke, det var på grund af den helt gode sådan, salgsteknik, at Minecraft blev en stor ting. Nej, lige præcis. Men det er måske det, de bare tænkte, at det her det virker fint af første gang. Altså. Ja. Så er det bare det, vi ja. gør igen. Er der ikke nogen YouTubers, der skal spille scrolls, please? <laughs> <laughs> jo. Daywish. <laughs> Når de prøver Jesus. lidt. Jeg har, jeg, har, jeg har ikke nogen erfaring med det overhovedet. Jeg synes også, det selv er selv kedeligt ud, men jeg har altså hørt okay ting om det. Men. Mm. Mm. Altså... Tens of thousands of players every day. It yeah. can't be wrong. Det kan ikke være Det er det. Eller Så det Det er på, at 10.000 viser mennesker kan tage fejl. Ja. Yeah. Yeah. Det var, når man læser ind til det. Ja. Yeah. Det kunne være. Det er jo sådan, man ser det. Det er sådan, man ser det. Mm. <laughs> Apropos at tage fejl mange mennesker? <laughs> Så er der Shit. mange mennesker, der allerede har taget The Plunge med Steams hardware, de er på vej Eller Valves oh. hardware, der var det egentlig mm. Steam Machine Ja, de Steam Machines, der er både En dedikeret, lille konsol-lignende PC, og så er der den her Steam Link Og den her controller, de er på vej mm -hmm. Og der er nu blevet annonceret At alle de her pre de havde Hvor hvis man pre dem, så fik man dem så en måned tidligere Eller to måneder tidligere så. Mm. Øh, De er blevet udsolgt nu Okay mm. Så nu kan man kun komme i kø til at få den på udgivelsesdatoen eller som de fleste rationelle mennesker, vente på, at det udkommer, og se, hvordan det bliver. Nej. Ja. Lidt overrasket, faktisk. Vi ved jeg det. selvfølgelig ikke hvor mange... Hmm. Nej. Der taler om, at vi er udsolgt. Vi har lavet to. Præcis. Helt bedre end forventet. <laughs> ja. Men jo, det... Ja, ja. Jeg, jeg har ikke sådan hørt noget positivt om sådan, altså, hvad folk udefra siger om den. Ikke fordi de har prøvet den, men mere sådan, om de glæder sig til den eller ej. Så jeg er lidt at over, at den er udsolgt. Yeah. Ja. Jeg, altså, jeg er lidt interesseret i kontroller, men det er ikke sådan jeg vil, mm. vil smide så mange penge efter den. ikke, fordi den skal shippes her hjem til. Mm. Og så yep. kommer der også øh, 12 om om i, fordi den koster over 80 kroner. Shit. Så. Men hvis man kunne gå ned og købe den for 30 kroner i butikken, så kunne jeg måske godt finde på det. Yeah. Ja. Altså hvis ikke der bare var total negativ hype omkring eller sådan en negativ anmeldelse, mm. så vil jeg bare lade være. Men så er det pre-order den, det er sådan lidt I You gotta believe the hype. <laughs> Always stop believe the, <laughs> the hype. Mm, don't stop believing. <laughs> ja. Noget, noget andet, man også kan håbe og tro på, det er et nyt Mafia-spil, fordi at take 2 Interactive ser umiddelbart ud til at registrere et trademark, øh, eller trademark-domain-registrering, hvad det nu er over i Amerika, øh, for Mafia 3. Så uh -huh. det, det er rimelig nemt at fake sådan noget her, men øh, det kan jo være, og tidligere rapporter har jo også været ude og snakket om, at Mafia 3 har højst sandsynligt været under udvikling siden to, øh, marts 2012. Så det er alligevel, øh, det er alligevel øh, noget tid. Der har også været en voidsægter ude at sige her i januar 2015, at øh, der nok snart er et nyt Mafia spil på vej. Så nu må vi, jo, øh, nu må vi se. Det, her, det er i hvert fald en, en rygteannoncering. Don't stop believing. Ja, stop believing. Yeah, <laughs> det er bare øh, Ja, men før vi begyndte at optage, så sagde du også, Kasper, at øh, det er jo et... Hvis, hvis der kommer et nyt Mafia-spil nu her med, med den her generation af kontroller, så vil det jo være et Mafia-spil per generation. Det var Og, egentlig Hoff, der sagde det. det, men... Nå, ja, okay. Men du har ret. Ja, ja, jeg lytter. Jeg lytter bare <laughs> til de vise ord, ikke hvem, der leverer dem. <laughs> Det er også det vigtigste. Hoff, han skal ikke tro, at han er noget. <laughs> Uh. Hver, gang, du, uh. hver gang du, hver gang du quoter nogen, så er det bare sådan By someone, 2015 Don't quote me on that Because so, <laughs> I won't remember so, you Ja, yeah, <laughs> præcis Unknown source, 2015 Oh uh, Don't quote me, uh, men det kan være At Mafia 3 er på vej Er there know Mafia fans in the house Jeg vil gerne kunne lide sagen Jeg er bare ikke begyndt endnu, Fordi Mm. Jeg ved ikke rigtigt om PC-udgaven Om at det, det første spil der er særlig nemt at spille i dag Sådan med Kompabilitetsproblemer mm. og sådan noget Det skal okay. lige have undersøgt okay. Jeg synes Ilderen var okay Men ikke mm. nok til at jeg var hype på toren mm. Men der er jo den der Super fede scene i toren Som Tommy snakkede om Hvor de binder Ilderen og sammen What? What? I kan ikke huske jeg spillede begge to <laughs> Jeg er godt, at der ikke var nogen, der har afsluttet lige her, fordi det er meget spoilery. Okay. Er det Bruce Willis, der er på Mafiaen? Der er Mafiaen. Ja, yeah. han er <laughs> han skød jo den der fyr i Pulp Fiction, så... I see Mafia. Bitte. <laughs> okay. Præcis. Okay. Men apropos på Mafia, så kan vi lige snakke om et andet spil, der kommer. Eller... Genudgivs er... måske Kommer til oh, en platforme Kan man sige Som også har noget med Mafia folk at gøre Ja, mm -hmm. den lille fine øh, 8 bits Retro spil Der hedder Retro City Rampage ah. Den her okay. retro Er et gammelt GTA spil Ligner det jo mest yep. øhm, Det udkom jo til Nogle nye konsoller Eller det mm. var jo så Sidste generations konsoller Men for nogle år siden Hvor jeg havde af at anmelde Det var en stor ære. <laughs> men øh, siden da Så er det også kom til en original Nintendo. Hvor de så skulle sådan downgrade det. Lidt for at få det plads på sådan en cartridge. Som det skulle ligge på. Men nu har de så annonceret de i med udgave til MS-DOS. Åh, oh, thank god. What? Nu gik jeg og ventede. Ja, så du kan lige pille den gamle Retro PC frem. Og så er du bare klar til at spille det. Mm. det får den fine titel der hedder Retro City Rampage 86. Nice. Så, Spil det, og så gobble. Det ja, bliver så godt. <laughs> Endelig kan du tænde din gamle computer igen. <laughs> Tørsted af den. Sweet. De siger, at det kræver en 486, uh, og det kræver 4 megabyte RAM og 3,7 megabyte harddisk. Damn. er Det er tough sidder... requirements. <laughs> ja, altså, der er 4 RAM, det er sgu meget i gang. De der, øh, jeg synes faktisk, det var lidt fedt, fordi jeg læste den her nyhed, altså, der, der er mange af de her retrospil, som som fylder forholdsvis meget sammenlignet med de spil, de prøver at imulere. Ja. Så altså, dengang, der fyldte spil, var under 10 megabyte. og De, de nye de fyldte mm. 150 for det her 8-bit-spil. Ja. <laughs> Men den her den fylder kun ja, under 4 megabyte, så det er sådan noget temmelig fedt. <laughs> de har holdt øh, de har holdt tro til, øh, til tiden. Ja, lige? Mm -hmm. Så man kunne lige pakke det ud på tre, det er der nogen af de der a titler, der vil lære af det her? <laughs> Måske lad være med at tvinge os, uh, tvinge os til at installere 40-50 GB på vores ps 4 40 GB Barley. lyd? For den ja. slags skyld. Fuck, mand. Så er vi sejtten forholdet, hvad jeg, i. <laughs> <laughs> oh, jeg kunne kun spille Batman sådan to dage efter, fordi jeg skulle downloade <laughs> ah, det lort. Det så så lang tid. Hvis L det bare var sådan en lille diskette med 4 <laughs> megabyte spil. Ja, <laughs> ja præcis. Så lige sådan man med de tre disk undervejs. <laughs> præcis. Åh, oh, det kunne meget nemmere. kan se første i landtoren. Sæt disk 2 i. Mm. <laughs> det var fedt. Det var super underligt, da jeg spillede, Hvad hedder det? Eller i Noir på... Var det Xbox, der havde det på den måde? Ja, den havde hmm, to... Den ja. to det Det var super den lige pludselig bare sagde... Det er sådan, hey, sæt den anden disk i. Det sådan, hvad... Hvad er det <laughs> Er det tilbage i 2005? Jeg håbede Autocon lige vil komme og sige We are on the Playstation 3 system <laughs> Blu-ray, Dual layer 2 No need to swap Nå ja damn, det er Get a grip uh. Ak nej Det er det ikke lige der, Kasper. Nej Det kan sgu ikke Det er den kommet til safety. Ja ja men nogle andre, der kommer og redder dagen, det er Rebellion, der nok mest i disse moderne tider er kendt for udviklede sniper-elite-spillene. Og nu er de så tænkt så at remake øh, det her Battlezone-spil fra 1998. Det er, den er hybrid af en FPS og en RTS. Så de siger, at det er meget tidligt i udviklingen, men de er rigtig spændte på, hvor de kan tage det hen fordi der er meget... Øh, feedback øh, når det kommer til når det kommer til en eventuel remaster af det her klassiske spil og deres fans var rigtig rigtig meget op at køre, så øh, selvom det, det er rimelig tidligt, så, så er de stadig meget spændte på, hvor det hvor det kan gå hen af Med det her med den her remake af Battlezone. Jeg mener faktisk, jeg ved ikke om det nogen retro indslag, jeg kan huske sig en tid fra game test. Eller om jeg faktisk har spillet der før. Men øh, det kunne da egentlig være meget interessant. Selvom at spil øh, nu om dage, der blander genre, måske ikke er det helt nye. Så dengang der fik det i hvert fald stor rus. Hvis jeg lige skal gå ud fra de her gener generiske anmeldelser, der er i nyhedsartiklen. <laughs> Very good. Very good. 9.4. Best, best game of 889 89. Eller 98. <laughs> 98, det var vist et godt år på spil, hvis jeg husker rigtigt Ja, der er vist et land, der var meget stort i Korea, tror jeg Det var mm -hmm. meget stort i Korea Hvis jeg husker rigtigt mm, yeah. Korea yeah, Var det da? Der? der var i hvert fald Half-Life, kan jeg huske Jeg tror jeg Starcraft, det kan også godt passe Men så lidt på PS1'erne Det kan vi right. godt passe, og yeah. det var, også, var det også Ocarina of Time, der var samme år. Ja ja Oh yeah. boy. Yeah, <laughs> <laughs> um, var det et reboot eller remaster eller ja, remake? Var det, det var... Remake. Okay. Ja. Yeah. Så so, det, det nok er nok også derfor at de siger sådan get hyped, but <laughs> it's still early, so <laughs> can contain yourself. Get hyped, but chill out. Ja. Yeah. <laughs> chill hyped. Chill hype. Yeah, just chill. Jeg skulle lige så sige chill back and hype, and, uh, <laughs> fuck it. I'll I'll run with it. Det er super <laughs> øhm, Nogen der også kan blive hyped Det er Android brugere mm. Hvis du er Android bruger Og øh, mm -hmm. har haft øh, En ven eller to der har siddet med deres øh, Apple device Og været en kæmpe idiot og sagt Du kan ikke få Fallout Shelter oh. Som er det her ja, Management Spil, -spil. Du har, Baseret på Fallout serien mm. Hvor du har de der lille shelter Yep. Øh, som i en vault, som man kender fra Fallout 3, når man startede i. Øhm, ja, de andre spil på den sags skyld. Åh, oh, godt reddet. <laughs> ja, jeg sidder gerne en anden, der nørdet Fallout 2 meget mere, og siger, hey! Man startede ikke i en vault i Fallout 3, det gjorde man også i Fallout 8, det går også. Men der øhm, har en af udviklerne på Twitter, efter mm -hmm. han er blevet spurgt af lidt forskellige fans, ah, kan I sige, hvornår at, øh, det vil komme ud til Android, så har han sagt, at jamen, øh, vi arbejder på det, og det ser rigtig fint ud. Vi har ikke nogen, de steder i men det skulle gerne komme ud i næste måned, altså august. Alright. Så, en gang i august, så kan folk med Android devices forhåbentlig få lov til at spille Fallout Shelter, så de mm. lige kan komme med på The Hype Train til Fallout 4. Mm. <laughs> Præcis. Ja. Okay. Det er ah. været spændende. Jeg glæder mig til, at det kan komme ud, så jeg kan ignorere det. Oh. Nu er det på to platforme. <laughs> ja, det, så kan jeg ignorere det dobbelt så hårdt. <laughs> har du spillet det, Kasper, så jeg går næsten ikke ud for, at du har spillet det, Christian? Nope. Uh, nej, jeg har faktisk ikke uh, rørt det, for jeg, jeg faktisk ikke været interesseret i det. Okay. <laughs> Men det ser faktisk meget hyggeligt ud. Christine det det mm. hun har spillet det. Ja. Jeg forestiller mig også, at Peter han har spillet det, så. Ja, Men... yeah, det, det sagde han. No. Okay. Han tilstod. Mm, det gjorde han. Det er, det, lige lidt. det er ikke fordi, det, jeg spiller så meget på det, mine mobile devices, så... Nej. Den uh, vault boy er jo meget charmerende. Jeg godt lige om. Det der blink i øjet og, og thumbs up, det, det kan man ikke sige nej til. <laughs> I like him. Mm, I like him a <laughs> lot. Jeg prøvede faktisk lige kortspillet øh, på min iPad, var det? Ja? Det var fordi, jeg havde det så godt om det, men det er heller ikke helt så meget mig. Nope. De der stamen af spil, ja, det kan, det. de kan godt være lavet sådan okay, men lige så snart det ligesom kommer at det der stamen er frem, så, nej, tak, så gider jeg ikke. Jeg tror nemlig også, at det fungerer bare bedre på mobiltelefonen. Altså, man lige hurtigt tager det frem, sådan, ja, hey, jeg keder mig. Jeg kan lige hurtigt se til min walls, mm -hmm. og så lægge det i lommen igen. Ja. Okay. Kan vende tilbage om et par timer for at se, om alle klarer sig? Jeg er alle bare døde? Ja. <laughs> okay, det er der No, oh, hvorfor der er i alle i samtlige rum? Det er altså skidt, når man har sådan nogle spil, det hvor det, det, det passer sig selv i baggrunden. <laughs> jeg, har, jeg har nogle gang glemt sådan nogle spil, så sådan, fuck, jeg kan til mine uge. Kommer det ind i det, så er der bare gravsten overalt. Nej! Og oh, no. <laughs> så lader du en vigtig lektie. Husk at få dit hamster. <laughs> <laughs> Eller så æder den alle indbyggerne. <laughs> okay. Præcis. Wow. Ja, ja. Too soon. <laughs> Men var det din sidste nyhed, Kasper? Annonsering, øh, annoncering, undskyld. Ja, det var det. Jeg tror faktisk, det var den sidste annoncering så. Mm. For alle. Mm -hmm. for ja. For alle, simpelthen. Simpelthen alle. Tak for i dag. <laughs> det har været Later. Fedt. Lad os hoppe <laughs> direkte over til nyheder. Ja. Yeah. Øhm, skal vi tage en spændende nyhed først, eller så er en kedelig? <laughs> undskyld. Øh, kan vi tage den midt i? Jeg kan ikke rigtig beslutte mig. <laughs> oh. Kan du blande de to nyheder? Så <laughs> skal I lige lave et lille mix af, et remix måske, ja. Reiiiiiiiimix! Hallo? Præcis. Der er nogle fans, der har været lidt irriteret over, at der ikke kommer lidt portal-spil inden for den nærmeste funks. Så i stedet for, så har de sat sig ned og lavet deres egen lille fan-made-kampagne. Hmm. er det en spark starter? <tryk> Nej, det er ikke en spark starter. Spillet er færdigt, og det er godt. Sætan! Okay. Jeg skal ikke smide penge efter dig, Kasper. Hold nu. <tryk> <tryk> <tryk> jeg klar. Portal MMO. Kom nu. Oh shit. Oh. So much griefing. <laughs> <laughs> ja. <laughs> det er bare at få en helt anden stemning med alt det mm. i stedet for den hyggelige stemning i portal. Piu, piu. Fyre, de der fortaler rundt. No infinite loop. Den her kampagne den hedder Portal Stories. Mel. Mel, det er hende, pigens navn at spille, er det ikke? Nej, det er Shell. Og oh, Shell, okay. Ja. Nå, kan vi ved, om det sådan en... Kloon kopi, oh. et eller andet. Er det hendes søster? siger jeg og begynder at skrive fanfiction. <laughs> jeg vil skrive til dem og så om du må skrive historien på deres andet mod. Ja, præcis. Ja. Ja, er næste, noget, er. næste story. Hun, hun kærtegnede portalgunen. Mmm. You're my only friend, sagde hun. Helt forladt. I det store Appet Science. <laughs> to be continued. Men jeg har lavet 21 ja. baner. Nej, hun har 22-baner. Lige hvad jeg tænker. Hun skal lige huske, at jeg er kagen i den 22. bane. Eller er der en kage? Jeg tror, du får okay. kage i alle baner. Åh, oh, det kunne være godt. Lige efter hver uh, test. Yes, cake. Yay! Motivation. <laughs> Dejligt. <laughs> altså, man skulle for cirka få ca. 6-10 timers uh, spilleri ud af... Hallo. Udspil, spiller og der også voice acting mm. og koster musik og alt muligt fint, ja. Okay, så er det er rimelig ambitiøst. Mm. Ja. ja. Nice. Så hvis det kan... Altså, nu er, det jo, nu er der jo mange, der der ikke nødvendigvis arbejder ved en udvikler, men som aspirerer til det. Men derfor kan der jo sagtens være talent i det her mods. Det har man jo set for. Så det mm. kan jo godt være, at det kunne være en kampanj eller noget værd, hvis man godt kan lide uh, portal Så Som de fleste kan, kan. Ja. Kan man sige. Jeg kan, hvis der er så mange, der godt kan lide portal Og gerne vil give den her mod øh, Fanfiction en chance Så vil jeg i hvert fald sige øh, Pas på med, med, med Sværhedsgraden, fordi den kan hurtigt Godt overraske, jeg kan huske Har I prøvet øh, Portal Prelude Også en fanmade mod Til det første spil, der sådan prøver at sige Det er det sådan, vi tror historien øh, Eller det er det Det er sådan, vi tror historien var Før øh, Portal øh, spillet Jeg har ikke, jeg har ikke spillet den Nej. Må jeg lige høre en ting? Ja. Er den lavet før Toren udkom så? Ja, det er en til tætter. Okay. okay. Ja. Jeg kan okay. i hvert fald huske, at jeg spillede det, fordi jeg savnede mere Portal. Og de sagde så omkring sværhedsgraden at de håbede, at folk spillede igennem Portal, og så spillede deres mod Portal Prelude. Fordi så ville man ligesom være klar til udfordringen. Og jeg troede, jeg var klar. Det var jeg ikke. Portal Prelude <laughs> er fucking svært. Min hjerne, den står mega meget af, og det kan også, ja, der, der er nok en grund til, at være gjorde Portal 2 lidt mere spiseligt at komme igennem, fordi hvis det var ligesom Portal Prelude, eller muligvis den her nye mod, hvem ved, så, så bliver det rigtig fucking tough selv for Portal-veteraner. Ja, oh, er det er faktisk en ting, jeg ikke rigtig har tænkt over. Men det, mm. men det er jo faktisk, øh, hvad kan man sige, en ting, der er lidt farligt for lige præcis det her spil, fordi mm. det, der gør Portal så rigtig godt, det er jo, at det faktisk er valgt, der lavede dem, ikke? Og de mm. Mm. bruger rigtig, rigtig meget tid og ressourcer på at sidde og iterere på deres spil. Playteste. Ja, det er lige det er præcis. Ildskab. Så man se, hvordan hænger det her sammen? Hvad, hvad tænker man først, når man kommer ind til det her puzzle? Mm. Hvordan kan vi gøre det bedre? Hvordan kan vi highlight specielle elementer, man kommer til at skulle bruge i den, sådan som mennesker, ligesom? mm. automatisk? Er det vi de kommer til at tænke på, når vi og, yeah. og derfor så er sværdesgraden også altså, i sådan en rigtig fin kurve. Det bliver, bliver gradvist svære i spillet, men man bliver aldrig mm. rigtig tabt. Men man, man sidder ikke så lang til fast, som man bliver frustreret over det. Nej. Og det er jo måske nogle ressourcer, som og viden, som en, en lille indiebevikler eller mod, community modmaker, måske ikke har til rådighed. Så det kan godt mm. være, at de rammer ind i, at de simpelthen laver spring for stort, eller de laver Puzzle Town intuitive eller et eller andet. Ja. Jeg kan i hvert fald bare huske, at jeg var lamslået. Ja. <laughs> altså, jeg har da også set YouTube-videoer af folk, der kan finde ud af det og kommer igennem Portal Prelude og får set slutningen og alt det der. Men det noget jeg skulle ikke til. Ah, okay. Det var bare ikke noget... Altså, jeg havde ikke, jeg havde ikke finessen, jeg havde ikke timing, jeg var simpelthen ikke... Jeg kunne ikke huske rækkefølgen godt nok. Det var meget, meget, meget svært. Okay. Du blev owned. Yep. En single-plads-spil. Ja, det... <laughs> oh no! Det er... <laughs> <laughs> oh boy. Nogle andre, der er blevet i et single-player-spil Det er Rocksteady og Warner Brothers <laughs> For de, de blev nødt til at trække <laughs> Batman Arkham Knight tilbage fra Steam Fordi det var så meget i stykker mm -hmm. Og det er der faktisk, det er det fundet lidt support Blandt medstifteren af selve Rocksteady Der sagde, at det var den rigtig beslutning at tage for Warner Brothers Han støtter, at de har fjernet det fra Steam's mm. forretnings Eller Steam's storen Ja. Fordi spillet ikke var klar til fans mm, yeah. Så det var jo godt at uh, En af dem der var med til at udvikle spillet Ikke den port, men altså selve spillet Han siger at ja, men det var en rigtig beslutning At, at pille ned mm. Ja det var det. De, de er rigtig glade for De uh, manglende salg uh, De kommer til at have uh, Fremover, det, det er bare super Ja Må de fandme håbe uh, Xbox One og PS4 udgaver De bliver købt i vildskab Ja, det op Ja, man kan selvfølgelig også sige At de får så også gode anmeldelser konsolversionerne, ja. Så man kan håbe på at Hvis man så kommer ud og siger Hey, ps versionen er nu klar Og det, det rent faktisk virker yeah. <laughs> Så kan man <laughs> håbe At salget bliver boostet Af at folk på konsolen Ligesom har sagt Det er godt I skal tage og mm -hmm. Altså jeg har spillet øh, 5-6 timer i det på, på PS4 Og øh, ja Rent øh, teknisk Så er der ikke noget at sætte en finger på. Det er ligesom de andre Arkham-spil. Mm. Det er mig bare ærgerligt, at PC-udgaven er så shitty. Mm. Det er lidt ærgerligt, ja. Mm. Jeg kan vide, om det er måske... Jeg tror nok, det er bedre for dem, hvis de bare havde forsinket det fra starten af. Ja. Jamen, det... I forlængelse af det, mm -hmm. så er der faktisk kommet en, en lille rapport ud. Øhm, angående nogle øhm, anonyme kilder inden for Warner Bros. og Rocksteady... Hmm. Øhm, der sådan har udtalt om, at det her... spil på ingen måde var klar til at komme ud. Øhm, well. I hvert fald PC-porten. Øhm, det er... Det er selvfølgelig anonymt, så vi kan, vi kan selvfølgelig ikke sige, om det er... det er legit. <laughs> øhm, yeah. Men... de sagde, at øh, flere af kilderne havde sagt, at... ikke bare PC-versionen, men også konsol altså det var... Det havde enormt mange fejl igennem flere måneder Og da de endelig fik Sådan konsolversionen op at køre Så det var det var godt Altså PC-versionen var stadigvæk Fuldstændig umulig Øhm um, Altså Det har jo også været sådan udskudt flere gange Og det har de også sagt, det har været grunden til det At selv konsolversionerne var fuldstændig Umulige At få til at virke i, i lang tid Og Flere af de her boks som sådan var i, eller som er i PC-versionen, de var der også dengang. Uh, mm. Og de har været der i lang tid. Uh, mm. Og de er stadig yeah. ikke blevet i ifølge de her kilder. Uh, og altså, bare den her Batmobil, altså hvad den ikke gjorde for at spillet. <laughs> Det her med den fuldstændig frame frameraten og, ja, alle mulige effekter. Uh, så fuldstændig mærkeligt ud, når du kører i den osv. Det... Um, det er åbenbart noget, der har stået på i rigtig lang tid øh, af arbejdsprocessen, og som ikke er blevet taget hånd om. Og det er jo så lidt modsætning til, hvad Warner Brothers havde været ude at sige. Mm. Øh, fordi de var ude at sige, da de netop trak det tilbage, som du sagde, Hoff, der de også var ude at sige, vi vidste ikke, at det var i så slem en tilstand. <laughs> og vi der, og vi tager det derfor tilbage, og... Ja, vi fik det, mm. så det er... Vores fejl I får det tilbage, når det virker Ja, Men øh, <laughs> flere af dem, der har arbejdet på det Og har været med til at teste det Og så videre, og siger, at det har set sådan der ud i lang tid Så, yeah. ja Ikke så skide godt det, ja. Jeg, jeg kommer faktisk også lidt til at tænke på At der har også været lidt snak om Dem, som har forsvaret PC-udgaven En smule Fordi de har haft lidt Bedre historisk kontekst Når det kommer til Hvornår Batman Arkham spillene Udkom på PC For første gang um, Fordi jeg skal være ærlig at sige at Jeg købte Arkham spillene på konsol Og så når Game of the Year edition kom Eller der var et Steam udsald Så fik jeg den bedre udgave På PC Højere framerate Større øh, opløsning Eller højere opløsning sorry. Um, Sex, kan... kappe. Hvad siger <laughs> du? Mere sidede kappe Ja, præcis. Uh, de der NVIDIA-FX øhm, i de gamle Arkham-spil. Nu i Arkham Knight der er de så lidt, lidt, lidt øh, i en krise, men jeg, jeg kan ikke rigtig kommentere på, hvordan Arkham-spillene før har været øhm, på PC, da de først kom ud. Men der er altså nogen, der har været ude at sige, at det er ikke fordi, at Arkham Knight er en katastrofe. Jeg tror bare, at det, de, det har lidt mere... Tydelige fejl på PC'en, end de andre PC-ports der ikke var den meget sene uh, Game of the Year Edition, hvor der var en masse nyt indhold, og PC-udgaven garanteres var helt for at blive patchen patch en hel For at så tror jeg også bare, at jeg venter på Arkham Knight Game of the Year Edition på Steam. <laughs> Til den tid, som om man håb, at de har fået det fikset, fordi hvis deres, øh, hvis deres tradition... Øh, jeg tror, så kommer der en Game of the Edition. <laughs> ja, det tror jeg også. De har en ø, ambitiøs plan med masser af DLC. Mm. Mm. Ja, det... Season Pass og lidt af... Shit. Er det bare... Altså, det, det burde jo bare ikke være en undskyldning, at, at de andre PC-udgaver heller ikke har været helt smooth. Nej, er det altså lyder som, at det er et ekstra niveau af fucked up, den her. Ja, mm. altså... Ja, udover, at det her det er et ekstra niveau af fucked up, så mm. er det her været... Rocksteady, ja. der er det, det er fjerde ja. udgave, men det er tredje udgave, Rocksteady står for, ikke? Jo, men det er jo, de har jo også outsourcet Arkham Knight øh, PC-udgaven. Jeg kan ikke ah. rigtig huske med Asylum at, eller City, men det, ja, det, kan det, det jeg kom de ud at sige. Så. Hvornår lærer de, at de skal outsource ting? <laughs> <laughs> Fuck! <laughs> <laughs> When hey. will they learn? Amen, for fuck's sake. Men det, ja, i hvilket de er der så meget galt i de outsource det, er bare det er et godt studie, og man giver dem den tid, de skal have. men ja. er, er, er det altid det? Giv, giv det til Origi, uh, uh, Arkham Origins-holdet. Åh, <laughs> oh, shit. Det kunne fandme være en, en god idé. Jeg synes, så, det med... Tror du, det havde været dårligt? Ja, selv på konsollerne, så er Arkham Origins fandme rough... Da det kommer ah. ud, og der er stadig game breaking bugs der ikke er blevet fikset, fordi ja, de ville fokusere på DLC. <gasps> ja. Det er også vigtigt med det, DLC, Det er det jo. Men det er jo... ...nok mere Warner Bros. skyld, tror jeg. Ja. Altså, det er der, ligesom bestemmer, hvad de skal bruge deres ressourcer på. Ja. Yep. Så. Men det var faktisk sjovt, du siger det, fordi at dem der... Hvad, hvad var det nu, de hedder dem, der er origin? Uh, Warner Bros. Montreal? Mm, ja. Yeah. Det skal jeg ikke tage meget foran. De er alle sammen i Montreal. Det er jo, Jeg yeah. har jo faktisk udgivet den første DLC-pakke til, øh, til Batman Arkham Knight, til dem der har stået for den. Wait, wait, what? Mm? Really? Yeah. Are you shitting me? Ja. Yeah. Det vidste jeg fandme ikke. Altså nu ikke Rock, Nu er Rocksteady gået de ud og snakkede så meget om Arkham Knight, og så kommer de så herud og siger, armen, pc udgaven den. Var ikke så god, men vi samarbejder med det, det firma, der, der lavede den for at fixe den. Og nu kommer du og fortæller mig, at det der Batgirl noget, ja. det er Warner Bros. Montreal? Ja, præcis, det var lige præcis den her. Oh shit! For der, hvad var der for en, der fulgte der med i spillet også, ikke? Øhm, er, det det der, er det det der PS4 Exclusive? Øh, Scarecrow missions? Hvor man kører rundt i sin lille bil? Nej, jeg, <laughs> jeg tror sin, det var... Med sin cat var den der handlede om øh, hedder han, hans ven? Nightwing? Nej uh. du... Uh, Nej, også skyld, da... det, er, det er den der handler om Harley Quinn Harley Quinn DLC Nå no. Den kom ud samtidig som at spille, ikke? jo oh. no, Nå jo, den har jeg ja yeah. Sorry, ja, yeah, det var Harley Quinn yeah. Men det var ikke den, det var den anden du sagde der med Batgirl Batgirl, ja yeah. Bobber uh... Gordon Hvordan kan hun gå? Oh. Spoilers! <laughs> Sorry! <laughs> oh, how does she do it? <laughs> I've got some strong legs, that woman. Men <laughs> en anden spoiler, den er kommet ud fra et interview med en voice actor, som de fleste kender, der hedder Nolan North. Det er ham mm -hmm. der på Pretty Little Lies. <laughs> det kan du godt kalde ham? at sige. <laughs> Jeg kunne ikke have sagt det bedre selv. Det et interview, han har haft med pressen, hvor han snakkede om lidt forskellige ting, så har han også kommet ud med forskellige nyheder. Mm. Og en af dem, de fleste fans måske er, er mest positive overfor det, eller mest hype omkring måske mere, fordi mange af dem de er positive øh, Det er, at han har egentlig mere eller mindre annonceret, at øh, der kommer et last til vores to, eller det er under udvikling Åh oh, shit son, you done fucked up Nolan <laughs> Så, ja men det går mange afsløringer, når han lige sidder og snakker lidt Ja, <laughs> ah. lyt til mig, jeg er en kendt voice actor Ja, Nolan North, North of The Cuff mm -hmm. Damn right Men er der ikke også noget i nyheden om At uh, Troy Baker Der er måske er lidt mere relevant for For The Last of Us serien Han, uh, han ikke aner noget om det <laughs> Fordi det synes jeg, jeg er læsen om At uh, han, han, han har ikke rigtig nogen detaljer Omkring et potentielt Last of Us 2 Men Norden North han siger oh, Norden uh, dog yeah. My bros De arbejder på det <laughs> Ja han, Og vi har med vand ud Fuck For Ja <laughs> Giv mig hovedrollen, <laughs> nu er det min tur til at shine Endelig. Og chartet, hvad er det for noget? Nej, last of us to, det er det, jeg lader Nu okay, kører bussen <laughs> For Men, hvordan hvordan var status på det før? Det var også sådan lidt blevet hentet til, at de måske gør vi fortsæt med det, ikke? Fordi, april, der sagde at de, vi laver kun det her, spil her Ja Vi går med efterfølger Mm. Og så kommer vi sådan lidt ud med, at ah, det kan godt være, vi gerne vil fortsætte med det, fordi jeg er så glad for det her. Vi vil, ge vil gerne lave endnu et spil i det her forunderlige univers. Så det bliver gang til The Last of Us, The Revenge, eller... <laughs> The, Re <laughs> The, Revenge. The Redemption. Uh, Revolutions. Revengeance. Ja, Revenge. <laughs> det vil være en super god serie, bare om det, sådan Assassin's Creed. An... <laughs> der skal okay. ikke være nogen uh, tal, der skal okay. bare være undertitler. Det er kolder The Last us, Brotherhood <laughs> uh, Sisterhood Skal de der ja. feminister ombord Så kører den Så kører bussen oh, fuck sake uh, <laughs> <laughs> Nogle andre der også skal ombord Det er Xbox folkene Når det kommer til et MOBA spil Og det er det her Smite Som man nok kender fra PC'en hvis man er en af dem, der tænker, ah, de der LOL og Dota, de er for svære. Jeg vil hellere være down there in the action. Kan man spille Smite, fordi det er lidt mere action-packed, third-person uh, MOBA-rollespil. Eller uh, MOBA-spil. Og det vil uh, snart uh, komme i en åben uh, beta her uh, den 8. juli på Xbox One. Så det er jo meget spændende for Xbox-publikum, så derfor var uh, Gamespot lige ude at snakke med Anderson, som så er produceren Han hedder faktisk Andy Anderson fra Åh, det, oh, det er et godt. Navn. Det, det er super godt. Oh, jeg, jeg, jeg, jeg gider, jeg, ja, jeg gider ikke engang lave nogle uh, Matrix jokes, fordi Andy Anderson det er, fandme, det, er det er endnu bedre. Ah, okay. Fuck Neo, this guy is the shit. Så i hvert fald uh, Gamespot, de spørger lidt ind til, hvordan, at det så, øh, hvordan situationen lige bliver med, med det her MOBA på konsollerne, og det bliver jo egentlig free-to-play, selvom at der har været meget fokus på at smite et af de spil, hvor at man køber beta-keys, så man lige kan støtte udvikleren lidt på den måde, og så når spillet er færdigt, så bliver det free-to-play for alle, men det er jo nok meget fedt for fans af moba at købe de her beta-keys, så de kan være med fra starten og påne alle, alle andre med de karakterer, de nu vælger. Så det, det der egentlig overrasker mig lidt her med Interviews øh, tema, det er, hvordan at det fokuserer så meget på, at Smite er free-to-play på Xbox One, og hvordan at det ligesom giver god mening med den, med det her miljø, som, som der er i øh, spilindustrien øh, med at... Øh, Folk de som Andy Anderson siger De tager meget mere imod Free to play spil Fordi der kan stadigvæk godt være noget Der kan stadigvæk godt være høj kvalitet bag det Og de har måske også fulgt med i Hvordan smite har klaret sig på PC Og de kan se kvaliteten gennem de der Men det som jeg bare tænkte Og meget logisk Det var at jo selvfølgelig skal smite på konsollerne Det er da det Stort set det eneste mobespil Jeg kan tænke på Der er alpasset på en konsol Fordi det er meget med action -packed. det er ført third-person-kamera, du ser det bag ryggen, du går ind i arenaen, du finder din lane Hvad det nu er <laughs> Det lyder lame, men sådan er det Og så banker du ellers øh, folk og. Ja, det, det kan Xbox-folk da også gøre med en controller Det er da klart, men øh, nej Det revisionerende i det her interview, det er åbenbart, at det er så free to og det, øh, de har haft et godt samarbejde med øh, med Microsoft, og de er rigtig glade for, at Microsoft ligesom tager det her til sig med, med free -to -play på konsollerne, og så videre så videre. Selvom han <laughs> faktisk sjovt nok også uh, nævner uh, Warframe, som vist også er på PS4. Nej, det, det er multiplatform, det var et dårligt eksempel. Men i hvert fald så nævner de også Warframe som et eksempel på, hvordan at free -to -play kan fungere på konsollerne. Så det er lidt uh, temaet i det her... Uh interview her. Så vi, hvis jeg ikke vidste, Smite det er super godt på konsollerne. Det kommer til at være freeplay, man kan nok se frem til den her Åben øh, base der kommer den 8. juli. Men bare rolig, folkens. <laughs> det her MOBA, det, det passer altså sådan designmæssigt også godt til, øh, til en konsol ud fra hvad jeg har spillet på PC'en, Fordi jeg kan sagtens forestille mig, om så sidder jeg med en controller der, og så har jeg min min øh, 4 5 øh, ...skeds der, og jeg kan bevæge min karakterer naturligt rundt i banen, fordi det er på third-person-kamera, jeg skal ikke styre rundt med en øh, cursor eller noget. Ja. Så det, det, det er lidt det, man kan forvente, når Smite vidste det første MOBA. Det første sådan store MOBA, jeg lige kan komme i tanke om, der kommer på Xbox One. Mm. Ja, det tror jeg også, det er. Der sidste generation der havde de det der ganske fine... Battle for Middle-earth, hvad det hed Det er rigtigt der var Ja, det var det, mere du kiggede på, var det ikke? Jo Det gjorde Det var faktisk også okay ja, Det var faktisk stadig at spille Jo det var, det var gratis på... Med ja, det Mener mm -hmm. jeg på tidspunkt det der Jeg der synes det var er, ganske godt Ja, ja det, var det skal jeg fået spillet Ja I'll own all. Jeg ved ikke om... Kan på konsoller. What? Men der stod noget også... Man så det godt af, ovenfra, men det var også det her Direct Control Så den fungerer ganske fint med en controller Mhm og så også gør right. en smule med actionpact. Jop. Yep. Det er godt da. Det er godt da. Hvordan, øh, hvordan var PS, PS3-udgaven? Fordi Xbox-udgaven led lidt af, at de fuckede multiplayer, <laughs> eller hvad hedder det? online delen en lille smule op. Oh uh, shit. Der er <laughs> sådan er noget, jeg ikke. Jeg skulle bare lige teste controlleren lidt, så at sige. starte spillet op, prøve training og sådan noget, og så kørte jeg lidt rundt. Kan jeg jo ikke huske nogen Okay, for der var sådan nogle opdateringer, hvor den havde problemer med at forbinde med andre. Ja. Og det ødelægger sådan lidt en og så gik der nogle lidt for lang tid, før det fik det fixet, Og så var der så også problemer med, at de udgavde nyt nyt DLC til det. At mm. det var ikke altid spil loaded med DLC, og så kunne du ikke matchmake med andre. Så skulle du sådan starte forfra sådan. Så det var sådan lidt uheldigt. Altså det var et rigtig godt spil, så er det bare ærgerligt de lige uh, med det tekniske lidt op. Ja. ja. Men uh, Spike, de, de ligger jo og hygge under dynen med, med Microsoft, så det kommer ikke til at ske. Ej. Det, nej nej det kan jeg godt klare <laughs> Det er free to Play. Det er det nye. Det er det nye. <laughs> Vi kan ja. fortsætte med en anden nyhed, der faktisk øh, har med Digital Extreme så gøre. Der var dem, der lavede det der Warframe, du også lige referede til. Ja, ja. For der er nu blevet et spil, øh, eller de har arbejdet på et spil, som de ikke havde annonceret før, men som er sluppet ud nu. Og det er på en lidt, lidt måde, fordi at der er en person, som har fortalt en historie om, at han egentlig bare mødt op på deres kontor, der i der i Canada et sted. Og så har han været ind og bare lødt, som han arbejdede der. Og så har øh, han taget deres kantine og spist et måltid der, <laughs> snakket med nogle folk, som han også arbejdede der, og så havde han ligesom fundet ud af en historie med, at de arbejdede på et spil, der hed Keystone, som også var sådan et øh, kortspil, som er så populært lige nu. Alright. Og så går han så hjem igen, og så skriver han så på, på det store net, at hey, det her er sket for mig i dag, og jeg kan annoncere det her spil, de arbejder på. Tag den, spiljournalister. Er I ja. så modige, va? <laughs> jeg lige, jeg kan, vi skal ikke lige. ikke skrive til dem, vi kan bare gå ind og spise ved dem også, ja, præcis. så får du nogen news. Mm -hmm. Det kan være, at næste gang, de snakker om det Darkness 3. Hvem ved? Bare tag en frokost eller to. De skal nok. De oh. skal nok chit-chatte. Årh, oh, der er ikke de med, at Darkness 2, ja. Åh, oh, man, Darkness 3, hvor er det? <laughs> Der er et Men det lyder, altså, det lyder sådan som en, en sjov og lidt hyggelig historie. Altså det er nok også lidt tals for dog, at der bare er nogen badet ind, men... fucker? <laughs> <laughs> men det det, det, det, det, lyder, oh det, det er så sjovt, at der er sådan en så dejlig åben stemning, der at man bare lige kan bade ind og så bare være en del af det team på en eller anden måde. <laughs> sure. Jeg tænker, nye medarbejdere må da have det rigtig fedt, hvis de bare bliver velkommen. Ja, Hej gutter! Kan okay, I lige slå mig ned her? Har du ikke okay. sikkert Okay, fint nok. <laughs> en, Jeg vil gerne arbejde Ja, du kan bare tage dig hen, så bare ja, fokus frokost hver dag, og så ser vi, hvis du det på et tidspunkt. Hey, de der animationer, der, de skal da piftes lidt op. Er det ikke det, der står på programmet? Bare send det over til min kube, så, <laughs> så arbejder jeg ja. på det. Ja. Og finder lige en, en computerstation, hvor der ikke lige sidder nogen. <laughs> der kan jeg ja, bare det, <laughs> Så før jeg ved af det, så har jeg været der i to år. Det er da en kommer folkens! Woo! Ja. Jeg har haft en hold, en, en hold med i alle processerne. <laughs> ja, præcis. <at sige. laughs> Jeg blev pludselig game director. Jeg ved ikke, hvad der skete. Ja, det var det tænke første uge, og så <laughs> Han lavede musikken næste måned. Åh, oh, for fanden. Det kunne være så godt. <sighs> ja. det, det kunne være en episk historie. Once <laughs> to tell the children? Forestil dig, hvis man havde et, et, et uh, CV, hvor man bare kunne skrive alle stillinger på i sådan en kæmpe uh, af spil Ja, det da ikke værre Nej. Det er sådan, uh, sådan uh, Kojima-syndrom <laughs> Ja, det er faktisk ingen løgn Du må bare helst ikke ringe <laughs> til dem For at få bekræftet Nej. Uh, de her ting så... Længer nok sagen Don't ask any questions <laughs> Ja Apropos at lægge sagen, oh. Så øhm, har der været sådan lidt stå Her på det seneste Med, mm. et, uh, med et flag over USA hmm. Jeg ved ikke om jeg har hørt om det Um, det er Baby. det her uh, confederate-flag, uh, yeah. uh, som uh, jo er i de fleste stater, hvis ikke alle, er blevet vedtaget, uh, skal fjernes. Mm. Fordi at det symboliserer slaveri, og det var tilbage fra borgerkrigen, hvor at, uh, de stater, der samlet set havde det flag, de måske ikke var de mest sympatiske mennesker overfor de sorte amerikanere. Eller, mm. dengang var de jo rent faktisk lavere. Ja. Øhm, Fucking racism! Og der øhm, har de jo så... Øh, ja, mere eller mindre gjort det, det flag ulovligt. Øhm, mm. Det har så også... kommet ind på spilindustrien, på en eller anden mærkelig måde. No! Der er et spil, der hedder med General Gettysburg, som er på mm. uh, iTunes App Store. Uh, Apples uh, App Store. Uh, og det blev taget ned, netop fordi, at de har sådan nogle flag i spillet. Ja. Yeah. Um, Fucks sake. Der valgte de jo så også at sige, at uh, vi fjerner ikke de her flag fra spillet. Mm. Og I har bare at få det her flag eller, for det her tilbage på App Store, fordi det her det mm. holder ikke i længden. Um, og det gav os... Um, jeg vil ikke engang sige, at det backfirede på App Store, fordi... Et, jo, det er backfired for dem, der er spilinteresserede. Men for den almene amerikaner gav det faktisk en positiv lyd, Fordi det sådan, oh, men, Apple, de er jo sådan, om Apple er jo imod racisme. Det er super godt, det her. Det er sådan, ja, men det er jo et spil om borgerkrigen. <laughs> så det er jo ikke så underligt at flane af med. Og... Men... Det, det er historisk øh, nøjagtigt. Ja, yeah. når, når det er historisk nøjagtigt, så er det lidt... Øh, sindssygt at gå ind og Sige, at det ikke skal være der Altså, det vil ligesom mm. at ja, Man kan så selvfølgelig også sige, at sådan noget som wolfenstein spillet er også blevet <laughs> gjort ulovlige I nogle lande Måske, ja, jeg tror ikke, også, måske jeg i tror ikke. Måske i Tyskland men Ja, jeg tror ikke, de tyskere er lige så glade for det spil. De er ikke så glade for de der hagekorser og sådan noget Men, har øhm... Er de glade for hagekorsene? De er bare glade for tyskere at de de... Tysker skudt Og er det de... derfor? Nej. <laughs> <Nå, han> <laughs> det var sindssygt Hvorfor <laughs> tager man Det forstår jeg ikke det er, helt, det er ikke det, jeg har lært Det skal I lave om, eller så vil jeg simpelthen ikke være her Jesus <laughs> um, Men ja, det, der er det jo så enkelte lande, der måske har sagt, det her, det, vi ikke have Det her er det simpelthen, mm. det her det er App Store, der bare sagt, det vi ikke har um, Men um, Brace yourself mm. De har fået det op og, op og køre igen på App Storen. De har mm. øh, vundet sagen øh, mm. Og de hedder GameLabs yep. Dem, der er udvikler på det og de, øh, de formåede at få snakket det tilbage. <laughs> Æ, efter det mange øh, sene aftener i telefonen mm. øh, med Apple, så fik de det endelig øh, tilbage på servicen. Og det <laughs> jeg tror jeg også, at Apple ligesom har fundet ud af, okay, det kan måske ikke lige gå, at vi angriber et spil, der prøver at vise en historisk narktighed. mm Ja, det var lidt dumt. Men hvad var det for noget med, de var blevet ulovlige i USA, eller hvordan var det? Er det, bare... jamen, det er efter massakren, så snakken den, her, den er kommet frem igen, folk de diskuterer det, skal mm. flaget være ulovligt, skal, det, skal folk uh, have lov til at have det op og hænge, selvfølgelig så har man ytringsfrihed, eller ikke ytringsfrihed, men uh, second right amendment, uh, og man har lov til at flagge stort set hvad man vil, men som mange også har sagt sådan, jamen, hvis jeg ser min nabo hendes, øh, et et flag eller øh, sværstikker, så vil jeg måske mene, at min nabo er lidt af en idiot. <laughs> <laughs> måske. Men, øh, men så har snakken simpelthen været på, at, at, at der er så mange folk, der ikke vil have, at det Confederate flag, det kommer op, efter den her øh, massakre over i USA. Øh, fordi der var Confederate flag ind over det. Ja. Men, men ja, det er... Det har generelt ikke haft et særligt godt øh, sådan, en rigt særlig god symbolik i USA. Altså, det, har været, mm. det har været et flag, der har domineret sydstaterne i Det var også der, det som ligesom var. Øhm, og det har også sådan været meget sat sammen med, at jamen, dem, der har de her flag, er... Undskyld min generalisering. Mm. Lidt de her redneck-typer, som måske mm. ikke var synderligt begejstrede for farvede mennesker. nå. Øhm, alle, der er glade for det flag, måske sådan, nej, det vil måske være at skyde med spredehavn, men der er mange. Mm. Og nu har jeg selv været i USA, og nogle af de her generaliseringer, de passer altså. <laughs> Shit. <laughs> det, det er faktisk sjovt, så du, så du den statistik den anden dag, jeg tjekkede lige de, de sociale medier, så stod der fandme at uh, en statistik, der var meget op at køre her, det var sådan, om over halvdelen af amerikanerne, de, uh, de synes, at Confederate flag, det står for... Uh, Øh, sydstats øh, øh, stolthed, og ikke, det står ikke for racistiske øh, bemærkninger og sådan noget. Hmm. Så det er sådan over hele Amerika. Det er sådan lidt undeligt. Altså øh, sådan, over altså, sådan bred vifte, eller sådan et specifikt sted i USA? Bredvifte. vifte. Okay. Nå, spøjst. Fordi jeg, jeg ville hmm. tænke, at der var sådan en mere positiv holdning til det sydpå. Altså at de mere forbundet ja. med det her med ligesom at... At lave oprør i sin stat. stor stat. Ja, lige præcis. Ja, ja altså, være vær imod stor autoritet. Hmm. opstand. Ja. De små kamper for de små og sådan noget. Ja. Yep. At de så ja, også er ja, racister ja. samtidig med. Of, det det, det så hmm. er så måske en anden sag, men... Hmm. Hmm. Men ja. Hmm. Ja, det er, jo, det er jo en diskussion i en diskussion. Uh, ja, altså... Alt i alt, så er det i hvert fald... det Hvis vi skal tilbage til det, som... Vi kan snakke om, og hvad vi ved om, så... <laughs> Video games. Video games Så er det nok meget klogt, at Apple har valgt at få det tilbage. Godt, ja, Apple. det tænker jeg også. Det er, det er lidt mærkeligt med det der... Øh, ...historie... Hvad hedder det? Historie-repetitionen der. Mhm. Mm som ja, det, tænker, det er jo lidt er tilbage. Ja, ja, ja, fordi... Altså, ja. Det er bare lidt. <laughs> altså, jeg kan godt se, altså... Der er jo lidt det her... Political correctness, der er sådan nogle steder ved at gå lidt af øh. Og nogle steder, synes jeg, det er fint nok. Altså, man for eksempel ændrer ting i takt med, at, at bestemte udtryk bliver udskældsord i stedet for bare beskrivende. Hmm. Altså, man siger, jamen, vi skal måske ikke bruge ordet spasser længere. Fordi det jo kan være nedladende. Men, men det er mærkeligt, det her med, hvis, man, hvis man begynder at fjerne Shit. det også fra historiciteten det har haft. Altså, hvis, hvis man sådan ja, ja. belægter sådan, jamen, det her, det har aldrig nogen har fundet sted, eller... Det var sådan, ja. det findes ikke. Nej. Hvad mener du med, at vi har haft dem på 3'er? Det har vi aldrig gjort. Vi mm. aldrig You can't go unchained anyone. Ja, but, but, but. Just saying. Ja, <laughs> I so. <Yeah>, don't mean <laughs> to cents about that. Damn right. <laughs> yeah. Fik vi den med. Good on you, Apple. Det er, for få det tilbage igen. Hvis det, hvis det foregår i den tid, og flagene skal være der, øh, skal være der, så... Hvad er der for, fanden det? det spil blive oppe. Du behøver ikke hejste. Du behøver bare, øh, du skal bare have øh, spillet frem så folk, der vil spille det, kan ægge os, uanset hvad <laughs> ja, for ja, nogle det, mennesker det så er. Så, det giver jo mere oh. mening at, at fjerne ting, som sådan prøver at idealisere det, altså. Ja, mm. præcis. Så, hvis det, det, er, det, hvis det er sådan man går efter. Præcis, præcis. Ja, der har man måske været lidt for hurtig med at prøve at være politisk korrekt, og så mm. har man lige ramt de forkerte. Yeah. Nu er det heldigvis blevet fikseret. Det er jeg da glad for, udviklingen fra deres side af sagen. Ja, yeah. det må man sige. Noget andet, jeg også er rigtig glad for, det er faktisk noget med Street Fighter at Kan I gætte hvad med Street Fighter 5? Der kommer til at være store ændringer i, hvordan Capcom håndterer deres fighting-spil. Øh, hvad håber I allermest på? Det bliver sådan en fodbold-franchise god Kasper, men nu må vi se om Capcom er med på den. Hvad med dig, håber du allermest på Capcom gør Jeg Ja, på det speedfart der. Soundtrack tilbage fra turen. Oh, geil film. Ja, la det er god. er Hvad er det der for en? Det er ikke. Det er ikke. Det det jo, det er ikke ja. hvis jeg husker rigtigt. Den, jeg kan sende den til dig, BF. Mm -hmm. UC, ja, okay. U.C. Overdrive, tror jeg, de rigtig godt remix af den. Eller U.C. Remix. Uuuh. Remix! Ja. Men... <laughs> men i hvert fald, så må vi lige uh, sende de idéer, så vi kommer med videre til Capcom i en filende lille mail. Fordi... Uh, så det, vi må jo håbe, de tager det til sig, fordi det er ikke lige det, de snakker om i dag. Det, de snakker om i dag, det er altså, at de har tænkt sig at håndtere DLC og nye karakterer på en anden måde. Så de, øh, de kan godt se, øh, hvad der foregik med Street Fighter 4. De kan godt se kritikken. De har holdt meget godt øje med det. Og så de vil ændre systemet lidt her. Så den eneste disk, du køber, som du har brug for, det er Street Fighter 5. Hvis du flere... Øh Karakterer, hvis du lærer mere post-launch content Så kommer det senere, og de skal nok snakke om, hvordan deres system bliver Men, du skal ikke købe flere disk. Du skal ikke købe Super Street Fighter 5 Du skal ikke købe Ultra Street Fighter 5 Du skal ikke købe Street Fighter 5 Championship Edition DX <laughs> Piss Vi ved godt, I, I gerne vil, men det skal I ikke det, det bliver det bare. <laughs> så. Vi siger stop. De, de, de, ja. Vi siger stop. En disk, en udgivelse. Det må være nok. Og så må du bare vende dig til, at om et par år, så har du downloadet, hvad der må være. 20 gigabyte patches og DLC. Det er fint nok. <laughs> så længe det bare kunne kun en disk. Men øh, meget, øh, stor jo, meget dum joke om størrelse på din harddisk. Øh, til sidst så øh, vil de så heller ikke øh, lige snakke så meget om, hvad deres system bliver lige nu. Det kommer på et andet tidspunkt. Og de har heller ikke øh, afsløret, hvor mange karakterer der bliver i alt. Sådan, øh, bare når spillet bliver udgivet sådan, færdigt. Øhm, og hvad deres plan så er med ekstra øh, karakterer derefter. Så, øh, sådan som Capcom har håndteret Street Fighter 5, så det er jo været sådan lidt... Op det er, fordi som jeg også tidligere snakket om, så det er det nok det første Street Fighter-spil, der kronologisk finder sted efter Street Fighter 3, The First Strike. Eller Street Fighter 3, The Strike. Øhm, så hvilke karakterer der lige kommer tilbage, nogen man kender, nogen man måske kan se lang tid det er sådan lidt, sådan lidt uh, en ondlig uh, situation at være i. Uh, så Capcom de holder kortene lidt uh, tæt på hånden her. Så man må vente lidt endnu, men man, indtil, uh, indtil da, mens man lige sidder og venter. Så kan man dog være lidt taknemmelig over, at man kun skal købe én disk. Yes, en disk. Yes! One disk to rule them all. Ryuu uh, er ikke med i I'm calling it. Har de ikke allerede en Shit! Ja, yeah. <laughs> <laughs> yeah, yeah. det er derfor det bliver et ærlpære... Uh, hvad hedder det? Twist. Twist, at han ikke er med lige pludselig. <laughs> okay, det var rimelig stort. Chun-Li <laughs> bliver uh, the face of, uh, of Street Fighter 5. <laughs> Hendes øh, fares, de kan bære øh, et cover, Og hendes evige rival skal være Darsim. super godt. <laughs> Fucks sake, Kasper. Du skal aldrig spille Street Fighter. <laughs> jeg Heller ikke finde af det. Jeg Hold sig. dig væk fra vores Street Fighter-serie! Man. Ah, Jamen, øh, jeg tror da godt, jeg ved, hvor jeg skal hoppe på øh, Street Fighter-serien. Jeg bliver nok lige femmeren. <laughs> ved ikke lige... Hvad fanden, jeg skulle stille op øh, nu, hvor alle Street Fighter 4-udgivelserne var ude, sådan... Jeg vil gerne have Vanilla-udgaven, bare for at se, hvordan det starter ud, men... Så skulle jeg nok også have en af de senere, for at være up-to-date. Nå, fuck Street Fighter 5. Der kan jeg lige hoppe på, og se, hvad det er for noget. Hvorfor <laughs> oh, det have ud, Er Street Fighter 4 i sin tid? Ja. Eller ja. lige nu? Men bare for sådan spilhistorisk perspektiv. Jeg uh -huh. kan se, hvordan du vanilla var Jeg tror faktisk også, det er den eneste, der har øh, det, det, det rigtige tema Eller den første tema Som sådan en J-pop sang Den er mega god! Den har ja, for oh, jeg hørt på YouTube! Ja, den er sådan Super dårlig at kigge siden, men stadig super god da, da, da, da, da, da. Uh, So good I'm going <laughs> to okay. listen to that den On lignende, repeat der. Der godt det, mm -hmm. det er godt. spændt lige af det her Så der bare rober som sådan noget og flyder <laughs> op for den Yeah, J-pop! <laughs> Fuck yeah, it's <laughs> my jam. <laughs> oh fucking hell. Oh, no. mm? men du er med, nødt mm -hmm. til skulle, du er ikke nødt have den så. Har den. Det kan jeg så. Okay. Jeg skal, jeg skal ham på Street Fighter Alle Xbox ejere kan suck it. Du. <laughs> uh. Du lige sidder der glæder dig. <laughs> Can't handle this, skal du sige? Mhm, mm præcis. Brug ikke controller. Yeah. Foran din ansigt, så var du John Cena Som <laughs> jeg ved, so du kan <laughs> You can't see me, Xbox <laughs> ja. Det kan vi jo ikke, vi kan ikke se det online My time is now Så <laughs> skal Kinecten registrere det sådan I can <laughs> see you <laughs> Ja, hvis man godt sådan får en Kinecten Så forsvinder man bare <laughs> Please step in front of the camera Det var okay, godt My time is now <laughs> Nej, den skal registrere, og du gør det der, så den skal spille Sina's uh, theme <laughs> <What>? <laughs> Gør rimelig godt Men nu hvor jeg har åbnet op for noget, noget Microsoft, så kan jeg lige komme med en lille fin nyhed derfra Og et rygte om, at de vil kaste sig ud i endnu mere hardware Ja, hvad kalder man det? Hardware produktion produktionen vel næsten Ja for der gør et rygte om, at de er interesserede i at købe AMD oh. AMD er jo dem, der både laver CPU'er og også grafikkort efter de købte, hvad hed de egentlig? Ati I sin tid Øh, oh, det er sat med mig, der skal kommentere på det I hvert øhm, fald Ja, og det er jo også AMD, der laver hardware'en, øh, ja, hard både CPU'en og GPU'en i øh, både yeah. Xbox One og PS4 Ja yeah. Så man i sin enkelt, han bare ud på, at de Microsoft øh, spekulerer i at købe dem Mm. Og AMDs værdi er vist vurderet til 1,8 billioner, eller milliarder, er det så, dollars. Det er mere end en. Det er mere end en, men det er mindre end Minecraft, værdier e i eller Mojang. Der var, kan var huske, det var 2,5 de købte dem for. Ja. Mm. Så det er omkring. Så ja, det kunne jo bespare dem lidt i forhold til at producere de her konsoller. Mm. Hvis det var, de kastede sig ud i det. Det er også lidt sats at kaste ud i, øh, i et helt nyt marked uh. mm. Sådan kan det jo gå Ja yeah, Det er Det kan skulle være tricky, men det kan selvfølgelig godt være, at det er det øh, hårde valg, der skal der skal tages I opkøbe de dejlige AMD'er der AMD's Lige se, hvor det bringer os hen i forhold til Microsoft og om der kommer en konsol efter den her, eller hvad de lige er om, noget Oculus Rift-gøjl eller noget. Who knows? Ja, de kunne, altså de kunne jo bruge det potentielt til, hvis de vil prøve at lancere deres egen, øh, øh, hvad hedder det? Hardware-line af bærbare computere for eksempel. Ah, ja. Ja, selvfølgelig. Det kunne jo godt være, at de kunne lave nogle branded nogen som brugte lige med, i stedet for nogle af de billige PC'er, hvor folk de så får en dårlig oplevelse med Windows. Ja. Yeah. Så, jeg ikke. Det, kunne både, det kunne både være sånne smarte, bærbare PC, PC'er Som studenterne kunne bruge For det der æble væk <laughs> yes. Og så kunne Microsoft måske også satse på spilmarkedet Med sådan gamer-PC'er Eller gamer-bærbare øhm, med, med hjælp fra AMD En gamer-bærbare Hvad er oh, det verden vi lever i? Det mm hedder -hmm. fjollet Fjollet, fjollet. Men jeg, altså jeg vil da tro umiddelbart, altså nu det ikke lige for mig at være Microsoft, der skulle udfylde det, men jeg synes da, at der er plads til sådan en, en solid producent af bærbare computere Altså lidt, lidt en PC-pandang til Apple. Fordi mm. Apple har jo bevist, at, at folk er villige til at betale penge for kvalitet, eller perceptionen af kvalitet. Du mm. får noget, noget fint designet, det er godt materiale, og du kød, ved, og holder. det virker, altså. ja, det, det kan man ikke tage fra dem. Og været, ja, med PC, der har det altid været, enten skal du have den super billigt, og den er lort, <laughs> eller, <laughs> eller du bruger alle pengene på det bedste indmad, og så er det lige meget om byggekvaliteten, den er dårlig. Eller det måske yeah. bruge nogle billige chips til wi eller så den nogle gange halter på det punkt. Mm, chips... Så jeg tænker lidt, der er, der er sådan en plads til kvalitets-PC, det gælder bare om at overbevise folk om, at de ligesom får et, et mærke, de kan forbinde med kvalitet, så de ved, det, det er de forordnet i købet. Ja, For mm, altså, til det. Alienware har jo lidt forsøgt at gøre det. Ja. Men, mm, men det er det. problemet er, at de sådan... Jeg, jeg synes også, at de måske er et godt bevis på, at man er sådan lidt, stadigvæk er lidt påpasselig med det, fordi at man netop har det her alternativ med, at... Jamen, jeg kan bare bygge min egen. Ja, de går ja. med efter et marketer. Folk, der gerne vil selv, vil bygge deres Præcis, men, men ja, jeg er enig hvis du har sådan et Bare til skolebrug Eller arbejde eller sådan noget så, så kunne det være fedt at have sådan en En modstander til Apple mm. øh, Men til gaming PC'er Der tror jeg, det bliver svært at komme ind på det markedet, Fordi at Alienware Er sådan ansigtet på det Men de folk, der skulle være interesseret i den Det er enten folk, der sådan ikke gider Bygge det selv Og har pengene til det eller så det er det bare sådan, så vælger lige bare at det selv. Men jeg tror, der er plads på mobilmarkedet der. Eller ikke mobilmarkedet, hvad hedder det, bærbare, Fordi ja. der kan man ikke rigtig selv bygge den som sådan, sådan. Det er rigtigt. Så. Hvis det er selvfølgelig også rigtigt. Alienware har også nogle bærbare, der ja. er rimelig kraftfulde. Det er rigtigt. Man kan tage dem med sig over alt, jo. Ja, det kan man. Jeg tror også, det kunne være okay for AMD, hvis de fik noget mere kapital. Det er jo lidt øh, et af deres store problemer i forhold til både deres kamp mod øh, NVIDIA og Intel, at de er meget mindre end begge to, og, mm -hmm. og derfor ikke har så mange, meget råd til research and development. Så, ja ja, det kunne være interessant. Der står også her, at det ikke kun er Microsoft, der er interesseret i det, men det er også om det, at Samsung skulle være. Så. Okay. Det synes jeg lidt mærkeligt, fordi Samsung laver jo også en masse chips i forvejen, men de så til gengæld mest nogle øh, risikoprocessorer, eller hvad de hedder det, man bruger i mobiltelefoner. Og tablets mm. Så det kunne godt være mm. deres mm. entré egentlig I skal I skal lave nogle gaming tablets til os <laughs> Kom i gang it. Endelig Endelig de der tablets med 100 af spil på Det er bare ikke nok Jeg skal have en gaming tablet Med et fint logo og LED lys Og lige at se hvor hurtigt den her kan spille Fallout Shelter. <laughs> Man det går snill Der er ikke engang loading screens længere <laughs> og check frame frameraten Det er sygt off the cuff Den er unlocked <laughs> <laughs> Talent Batman Jeg sidder i min tablet og den Batman <laughs> Stop it Fucking bussen hader dig Ja, um, yeah. nogle andre der måske også uh, får lidt had over deres udtalelse, det er Nintendo fordi øh, der var et investor-meeting, som blev oversat øh, af en øh, Twitter-bruger. Så, så alle er med der, det er altså oversat der. Men øh, god gamle Iwata mm. fra Nintendo, han øh, snakker lidt om øh, pris. Og når det kommer til øh, deres download-filosofi, øh, digitale øh, downloads af deres øh, spil, så øh, mener han simpelthen, eller han snakker på vejen af Nintendo, øh, de mener, at øh, download-versioner øh, download af deres digitale spil, de har samme værdi, som dem, man køber i butikkerne, og de skal derfor koste det samme. Så, øh, men, men han, han siger, at øh, der er nogle firmaer, der, der kan sætte prisen lidt ned, fordi at der er ikke er øh, noget, et, et der er ikke et brugt øh, spilmarked øh, for digitale spil. Det vil være lidt bizart. Øh, og øh, man skal selvfølgelig heller ikke øh, shippe nogle kasser ud til butikkerne Og man kan derfor øh, få øh, sat prisen lidt ned, når man ikke skal samarbejde med dem øh, Men hos Nintendo, der sætter de meget fokus på værdien i deres øh, software Så derfor er prisen den samme Så de, vil, øh, de, de ved godt, at øh, der er nogen, der ikke er tilfreds, med, øh, når der ikke er den her forskel men, øh, men de vil prøve at gøre det godt igen ved at, ved at snakke lidt mere om Eller de at de det godt igen Ved egentlig bare at lancere den her nye membership service Som Iwata siger der vil starte her i efteråret Så nej der kommer altså ikke til at være nogen uh, Steam sale lignende udsalg på uh, e-shoppen uh, Og lignende uh, shops hvor du uh, downloader digitale udgaver Af dine favorit Nintendo spil Rigtig ærgerligt. Vi må jo se, hvad, hvad det så betyder for Nintendos øh, næste maskine, som øh, de lige nu har øh, codenamed øh, NX. Fordi det er en øh, lidt anden nyhed, som jeg kan lige svømme over de japanske, far, øh, de japanske have øh, og fortsætte lidt i. Og vi kan snakke lidt om øh, den dejlige mand, øh, Miyamoto. Meget... Øh, meget stor inspirationskilde og øh, har stået blandt øh, mange klassiske øh, projekter øh, ved Nintendo og også øh, haft en finger i mange af deres kontroller, hvis jeg ikke tager meget fejl. Men det kommer altså ikke til at være tilfældet, når det kommer til Nintendo ENX-maskinen, som øh, er den her nye mystiske maskine, øh, Nintendo arbejder på, og de har givet kodenavn. Så... Øh, Mia han er simpelthen ude at sige, at de har, han er altså bakket lidt øh, ud, når det kommer til den der hardware-sektion. Og han øh, fokuserer rigtig meget på noget af det software, altså nogle af de spil, han er involveret i. For eksempel det nye Star Fox spil Så desværre så må man, man må undvære ham lidt. Men hvis man stadigvæk er lidt, øh, er lidt øh, skuffet, så, øh, så, så prøver Nintendo altså, at, at sige, at de vil starte øh, på en ny... Med NX-maskinen i den her tredje nyhed, øh, jeg har her. Øh, så de ved godt, at 3DS'en og øh, Wii U en, øh, har de her installed bases, øh, men de vil stadigvæk også øh, sørge for, at øh, NX'en får en, en ny og naturlig plads ind i Nintendo-familien. Og jeg mener vist også, Kasper, du havde noget om øh, øh, Nintendos udtalelser omkring deres øh, konsoller. Ja, det havde jeg. Øh... Miyamoto har nemlig også... Uh, Udover at han... Sagde med... Hvad hedder det? Den her NX. Ja. At han uh, sådan vil holde sig lidt i baggrunden. Mm. Med udviklingen på den. Ja. Uh, så har han også uh, snakket om... Hvorfor han tror, at det, går som, det er gået som det er gået med Wii U. En. Altså den uh, hmm. Her... Tilbage i marts. Der var den registreret som om, at den solgte 9,54 millioner enheder. Hmm. Det er right. den... Det er den langsomst langsom sælgende, mm. eller, ja, yeah. det er den Nintendo-konsol, der har været langsomst til at blive solgt. Åh, øhm, af alle. Ja, okay. Af ja. alle Nintendos-konsoler. Også lang nej, oh, den er ikke langsommere end den der, hvad den hed, men det var så en mobil måske. Halvmobil, den der. Fuck yeah, her GameCube. En... Engage, eller you know <laughs> er der noget, ja, ja, Engage, det But... er jo en Nokia, ikke? Ja. Nå, jo. Jeg, Jeg tænker, tænker på den. Det altså, er det der N. <laughs> den der, øh, det der briller, der er de lavet. 3D-ting. Og oh, Virtual Boy. Virtual Boy, ja. Oh boy. Tæller mm. det som en konsol? Var det ikke tilbøger? Altså, jeg ved ikke <laughs> rigtigt, hvor de, hvor de sætter det ind henne. Altså, det var sådan... Du har din Nintendo-maskine derhjemme, men så kan jeg jo købe det her tilbøger, hvor du så øh, kan, kan købe de her øh, nye, meget røde spil til, som du måske kender fra Nintendo-maskiner. No, no, no. Øhm, Men ja, Hoff, det, det er selvfølgelig en fin pointe. Jeg vil nok også tro, at Virtual Boy, uh, Virtual boy hvis det var en decideret konsol fra, fra Nintendos øh, perspektiv, så vil det nok være den, der solgt langsomst eller bare dårligt generelt set. Men, øh, det kan være ja, den, de regner. Det altså, de regner med håndholdt, måske. <laughs> ja, måske. Håndholdt. Ja. Det ja, godt. Kan Det kan selvfølgelig også være. Ja. Men, øhm, mm. ja. L pokker Wii U. <laughs> ja, ligegy hvad, så øh, er det ikke gode tal for Wii U'en. Mm. Øh, det her hvad hedder det, Miyamoto så også været ude og kommentere på, hvor han også siger, at øh, Jamen, han føler, at det er fordi folk ikke rigtig har forstået koncepten bag Wii U og hvad de ligesom ville prøve på Please understand <laughs> um, altså Han mener, at folk har haft den her fornemmelse af, at de ville lave en konsol, der havde en tablet Mhm mm Og det de egentlig gerne ville lave, det var øh, at lave et system, der havde tablet-lignende funktionaliteter ah. For sådan der, at kontrollere systemet og Altså giv to skærme mm. Sådan at du kunne lave Altså to personer kunne spille Vidt forskellige ting øh, Eller måder, mm. to Vidt forskellige måder at spille på I de forskellige sure. spil og sådan noget Og han mener at netop det her, Den her sammenligning med Tablets, iPad'en og de andre Samsungs osv mm -hmm. øh, At det er sådan Skadet Wii U Fordi de ikke har været gode nok til ligesom, at sælge den for Hvad den er Okay hmm. Jeg ved ikke om jeg fordi, jeg bliver sådan lidt harm, når jeg hører det her. <laughs> og det er jeg rigtig træt af at blive, fordi jeg kan godt lide Miyamoto. Mm. Men jeg ved ikke, hvordan I sådan tager den her forklaring. Hvordan I sådan køber den. Well, jeg vil ikke sige, at han er forkert på den, men jeg tror også, at han snakker lidt udenom og måske prøver at ignorere det større problem. For eksempel, altså... Jeg godt men må på banen og sige at Jeg vil rigtig gerne have en Wii U Men softwaren har simpelthen ikke været der For mig at se mm. Så det er lidt problemet for Wii U-maskinen For mig at se ja. Jeg ved ikke med dig med Altså er der, et eller andet, er der et eller andet problem vi har overset her Med Wii U'en Hvorfor fanden kan de ikke få den solgt ordentligt? Ja, jeg ved det ikke rigtigt altså, Jeg har ikke haft en stor interesse for den Men jeg har en Perceptionen af, at de selv laver gode spil til den. Ja, ja. Jeg, jeg tror bare, ja, det at, også. at måske var brændt med Wien. Jeg tror måske, det er derfor. Ja. Mm. Fordi den købte jeg sådan langt inden. Og så sådan, lige da jeg købte den, sådan, så ser man sådan. Der, der er forholdsvis mange gode spil til den. Mm. Og så sidder man og spiller dem lidt, men man bliver ikke rigtig grebet af dem. Mm. så ja. vender man egentlig bare tilbage til andre konsoller, og, og så rører jeg den ikke rigtig igen. Nej, altså. Og kan man lige så godt spille Gamecube. <laughs> <laughs> <laughs> ja, altså. Jeg har jo en Wii U øhm, mm. Og når jeg kigger over på mit, øh, min hylde Med sådan en yeah. spil mm. øhm, Altså Vi kan trække nogle af dem fra Jeg har fået her for gametest Det er godt nok <laughs> ikke mange spil der er Ej. Jeg synes at det mm. har været En kombination af ting Der er gået galt for Wii U'en mm -hmm. øhm, Jeg tror... Når man sammenligner den med øh, ja. den almindelige Wii, så ja. den gimmick, de ligesom havde der, den her motion control, jamen, den gik ud over det øh, den gik forbi gamerne. Mm. Den tog også med ja. i den almindelige person og sagde, hey, se, du kan spille tennis med den her. Ja, <laughs> selvfølgelig. Derfor tror jeg, at den blev så kæmpe et hit. Mm. Øhm, øh, det var jo ikke unum, man lavede jo ikke... Øh, eller, man undrede sig ikke over, at der var en Wii i nærmest hver eneste familie. Nope. Altså, det var jo normalt. Mm -hmm. Til gengæld, hvis der var en Xbox eller en Playstation, sådan nede i stuen, hvor mor, far, hvor mor og far så mm -hmm. tv, så var det sådan, hvad fanden? Mm. Øh, spiller i videospil på sådan, den der, og taber. Spiller knægten herinde, hvorfor spiller den ikke på sin mm -hmm. <laughs> Ja. Altså. God pointe. <laughs> at Wii'en, den var i stuen, det var ikke no unormalt, fordi det var sådan noget, var hele familien, der var med på det. Mm -hmm. Og så var der så også de her spil, udover det, som sådan var mere til de her sådan hardcore. Mad World. For eksempel. Men også bare de her Mario, Zelda-spil og så videre, som også bare var for Nintendo-fanboys. Mm -hmm. Wii U. En har... Ja, hvis et folk er gået ind med ideen om, at det var en tablet, så er de blevet skuffet. For den har yep. ikke de samme funktionaliteter. Men jeg købte en Wii U, fordi jeg håbede på, at de ville bruge den her gamepad ordentligt. Og det synes jeg ikke... De har gjort, indtil videre. Det har været mm -hmm. meget sådan inventory systems, som er pisse smart, men ja. det er ikke banebrydende. Mm. Øhm, altså, jeg synes, Nintendo Land havde nemlig rigtig god måde at vise konceptet på. Sådan, hvordan at, jamen jeg spiller nærmest mit eget spil her på Gamepad'en, mens du spiller dit eget spil der, og så kombineres mm. det nærmest til en, en samlet oplevelse. Mm. Og det er der bare mange spil, der ikke formår. Altså... Mange af spillene, det er også bare sådan noget med, at jamen, Donkey Kong og Super Mario og sådan nogle spil. Det er bare sådan, hey, du har bare en ekstra skærm, så så kan du spille spillet på gamepaden i stedet. Så ser du det der. Hmm. Jeg synes, altså, det er sådan også... en fed feature, men det er... det er bare ikke noget, der sælger den. Altså. Nej, det er jo det. Altså, det, er jo ikke en... det er jo ikke det, der er featuren for det. Og så... så bliver den bare... Den bliver ikke interessant for nogen, synes jeg så. Fordi så kommer den netop også som... Du er lidt derinde på øh, Holm at med, med softwaren, Det er jo så egentlig også harf, øh, hardwaren, <laughs> i når jeg, hvis jeg tænker over det. Yeah. Den er jo ikke kraftig. Nope. Hvem, så kan den, den kan jo heller ikke appellere til det, sådan helt hardcore-marked, som gerne vil have de her sådan meget krævende spil. Hvor Batman Arkham Knight på Wii U? For eksempel, de her spil har den ikke en chance for at få. Nope. Altså, det... Det tætteste spil, vi kommer der på er så også rigtig godt. Det er Bionetta 2, men det er det, vi har. Mm. Jeg synes, de har fejlet på så mange måder, at det at så sige, at det er, fordi man samler med en tablet, det er for nemt. Mm. Og det kan mig lidt harm, fordi jeg ønsker virkelig, at Wii U'en er god. Fordi jeg synes, den her idé med tabletten, og når det er gjort godt, så er det pisse mm. Og det er også derfor, når jeg ser spil, der sådan prøve at integrere det, så bliver jeg sådan helt hype, sådan... ...åh, oh, shit, jeg skal have det her! <laughs> der sker der noget? Altså, for mm. eksempel, der er et spil, der øh, stadigvæk er i udvikling, mener jeg... ...hvor at du er... ham med tabletten nærmest styrer... sådan det overordnede øh, byggeri... ...men så mm -hmm. dem, der sidder med controller... ...de er sådan arbejderne, der skal bygge ting. Huh. Så du har sådan... Altså, det kunne, må godt sammenlignes med Minecraft, men hvor du har sådan over... En, der er sådan en overwatch over det hele. Mm -hmm. Og det er ham med gamepadden. Og han har sådan nærmest sit eget system på gamepadden. Han sådan skal holde styr på, mens de andre sådan, okay, så går du derhen og bygger det der tårn. Og så videre. Det er en fed måde at lave det på. Mm. Helt klart. Og det synes jeg bare ikke, vi ser nok. Åh. Damn, damn. Så jeg tror, at de, de har sådan ikke kunne ramme noget som helst med den. Oh, ja. med, med den. Sands. Sands. Godt nok ærgerligt um, Jeg ved ikke rigtig det, det kan nok Jeg ved ikke Jeg, jeg kan godt følge lidt, Hoffi, hvad du siger Med, med at købe ja, vi, vi købte Niks. Det, det var et familiekøb mm. uh, uh, I mit tilfælde Men, uh, men vi købte den sådan Godt efter at, at, at Budskabet ligesom bare blev Pragt ud til samtlige uh, Familiestuer i Danmark men øhm, ja, det var, det, var, det var rigtig spændende i starten, og så faldt det lidt fra hinanden. Og ja, der var der mange gange, hvor jeg bare spurgte sådan lige hurtigt, må jeg gerne låne Wii'en? Og så siger jeg bare, ja ja. Og så lånte jeg den i sådan flere måneder. <laughs> <laughs> så den kom lidt væk fra stuen og ned i mit værelse. <laughs> så spiller jeg jeg ved på den. Den skal jo uh, være i stuen. Ja, yeah, I know. Jeg har også min egen nu, bare roligt. <laughs> den, den er, der er en i stuen, der er en på mit værelse. Uh, men hvis jeg nu tænker, jeg vil rigtig gerne have en Wii U. Jeg kan godt lide Nintendos maskiner, jeg kan lide deres håndhold, jeg kan lide deres øhm, maskiner. Plus, altså, det er jo, jeg har jo både GameCube i Wii-maskinen, og jeg har sådan en Wii i Wii-maskinen, så det er jo super. Så hvis jeg skal have en Wii U, øhm, sådan lidt hen, send, sent hen i generationen, og nok også er lidt billig og finder den på tilbud, eller der er en rigtig, rigtig god bundle med et eller andet øh, spændende, øh, spændende spil, øh, f.eks. det kommende Zelda til Wii U. Mm. Kommer det så til at være samme situation, hvor jeg sådan spiller det lidt og bliver rigtig hooked, men så derefter så så fæ sådan bare ud fra, fra mit sind, fordi det simpelthen ikke er en konsol, der sådan har en tilstedeværelse for en spiller fra starten af generationen til slutningen? Fordi det frygter jeg lidt. Jamen, det sige. hænger også sammen med, at der bare ikke kommer nok gode spil ud til den, altså. Ja. Ja, for det er jo det, hvis man, hvis man selv sådan noget, sammenligner sådan, hvad for nogle eksklusive titler, den havde sidste år, sammenlignet med de andre konsoller, ja. ikke? Så ligger den mm. rigtig, rigtig godt, fordi de laver selv nogle rigtig gode spil, mm. og Nintendo laver også forholdsvis mange spil. Ja, ja, altså Mario 3D World, det er jo fremragende. Ja, så. Ja, Mario Kart var folk også glade for, ikke? Jo, og 8 er jo, super godt spil, og hvad hedder det? Smash Brothers er også et, et godt spil. Ja. Yeah. Altså, Men det, det er... mangler bare det her massive katalog af gode third-parlige spil, som de ja, andre to har. Mm. Og selvom, hvis man sidder og slår sig på forum om, hvad for en konsol, der er bedst, at de ikke tæller med der, så er det jo stadigvæk altså, en masse oplevelser, man kommer til at spille og bruge tid på, når man har en konsol. Ja. Mm. Så derfor fungerer den jo bedst som det sekundære køb til de andre, hvis man okay. føler, man har brug for det. Jo jo, altså, det kan jeg også øh, klart følge dig i, fordi jeg, jeg, jeg var også meget godt forberedt på, i starten af den nye generation, og vi har min PC, den skal nok opreles på tid. Det må jeg se til. Men så har jeg også min PS4. Det er min primære nye maskine. Så den er Wii U, den ser fristende ud. Det må jeg lige se til en dag. Men, igen, det bliver en dag. Det bliver ikke nu. Fordi det bliver et sekundært køb. Det kan jeg sagtens forestille mig, som du siger, Hoff. Ja. Det håber, håber lytterne, lytterne derude nyder vores Nintendo-cast. I dykker, vi dykker dybt ned i dem her uh, hvis, der, hvis vi kan få nogle Twitter-brugere Til at oversætte hvad vi har sagt sende det videre til Nintendo af uh, Japan Skal det bare oversættes Så det kun følger et tweet Ja <laughs> Det er perfekt mm. They hate it Use det det. Um, translation is as follows uh, Use the tablet uh, More uh, competently And give us more games Hashtag, please understand. <laughs> <laughs> Faktisk, ja. Det er svært at opsummere ting i et tweet, tro mig. Altså det, det kan man ikke, men ja, vi, vi er jo kommet omkring en masse. Af, det, altså, jeg håber det bedste for Wii U-maskinen. Det gør jeg virkelig, mm. og jeg ejer den ikke endnu. <laughs> Så. Altså, Miyamoto han har også været nødt at sige, at øh, han vil... Hans det meste af hans fokus ville nu være på Star Fox-spillet, som ja. skulle igen sådan vise, hvad Gamepad'en kan gøre. Problemet mm. er bare, jeg giver ikke noget for dem, jeg modelser det nu. Og det, mm. igen, det gør så ondt at sige, men jeg vil se det, før jeg tror det. Jeg har mistet så meget til til Nintendo. Mm. Jamen, det skulle sgu ærgerligt, men uh, det, man kan ikke rigtig komme om det nu om dagen med Nintendos øh, planer. Det skulle skulle sku lidt svært at være håbefuldt. Mm. Ja, er det virker som, de er meget gammeldags i en verden, hvor de andre lige ligesom er... Jeg, ...hvad kalder man det, meget, meget fremme. Ja. Men der er også tilgang til Altså, det er jo det, mm. altså... Der er mange af de spil, jeg sådan har spillet på det seneste, når det har været på Wii U. Jeg sidder bare og tænker op, Det er ikke fordi, det er at sidde med Gamepad'en som controller, men det er bare... Jeg kunne sikkert sidde med en almindelig controller. Jeg bruger mm. ikke, dens funktionaliteter. Nej. Og det, det... var der, de kunne vinde over de to andre, ved at sige, hey... Kan I huske, Wien, den var Motion Girl? Den her, den mm. har også en gimmick, som er mega cool. Ja... Yeah. Præcis, men øh... Uh... Ja... Yeah. Det er nok uh, meget cool, at uh, Man kan... Klik rundt i sit inventory i Deus Ex Human Revolution på EU, Men altså, <laughs> altså jeg, kan også bare, jeg kan også bare trykke på en knap på min PC, så lige vælge mit våben, så det er klaret. Yeah. <laughs> så, I don't know. Altså, når man op mod de andre konsoller, så er det der rart at have sådan et inventory system, der er så rart at gå ind i. Men, mm. det, det er bare ikke nok. Det kunne være meget mere. Det kunne, kunne være meget mere. Og de har vist det. Det, mm. det er det, irriterende. Praise Nintendo Land Ja, oh, det er så godt et spil <laughs> det skal Jeg skal lige huske at skrive på listen <laughs> Jeg har faktisk ikke glemt Hvis det gør nogle cool ting med gamepad'en, så er jeg onboard. Det synes jeg det gør mm. det er Rigtig sjovt party-spil Yeah Så skal jeg bare have med nogle venner <laughs> <laughs> <laughs> Var det familiegørt Altid var ah, ja Altid et problem med Nintendos maskiner <laughs> De kræver venner Dammit <laughs> De er også et gammeldags, Hvordan... følger det på det. Så dag, der er ikke nogen, der er venner længere Det er bare... mine venner online Ja, jeg tror i hvert fald, de er mine venner I don't know De griefer mig Men sådan det ja. <laughs> Nå, jeg... Nå. Ja, jeg så have en go god nyhed i stedet for Det kom... ja, Skal vi det, blive... blive nu Nintendo, fordi så har jeg min sidste nyheder Det kan vi lige så godt så. Oh, yeah. det... <laughs> vi, kan lige... <laughs> vi kan lige slutte sådan det deprimerende af ja. Åh, oh, for der er mere? Okay <laughs> wow, wow, wow. <laughs> øhm, be, øh den øh, fantastiske e3, øh, digital Event med, med dukkerne. Der øh, var der noget fra det nye Metroid Prime? Nå oh, ja, yeah. Federation Force. Øh, huh? som kommer til øh, 3DS. Mm -hmm. øh, og det blev ikke modtaget skidegodt. Ja, det Nintendo mm -hmm. øh, og der har øh, Reggie for same <laughs> Reggie, yeah, Reggie. the man Han du ved at sige, at ja, um, yeah. det er fordi, de ikke har fået lov til at spille endnu <laughs> Han siger det er egentlig bare uh, på den måde um, Fordi de har haft uh, folk inden og sådan prøvet det uh, til nogle tests og mm -hmm. sådan nogle, hvad, hvad kalder man det? Events, ja, small private events private events Hands on, hands -on events øh, Og ja. der har folk været positive over for det Så øh, yeah. Hvor at øh, Iwata Han har sådan at Øh Hvad det ude at sige Jamen vi hører på hvad I siger Og Vi vil gøre hvad vi kan for at Arbejde mod jeres forventninger Så hmm. øh, Og det havde folk sådan taget Som de steder der undskyldning Hvor Reggie han har sådan <laughs> været ude at sige Nej nej nej at, Vi siger bare vi lytter til jer og Rolig nu. I skal lige prøve det først. Ja. Det er godt, det her. Reggie doesn't fuck around. <laughs> Og det... Jamen, nu sidder jeg bare her efter vi snakkede om Wee U'en, hvor man bare tænker... Reggie, hvordan skal jeg stole på dig? Mm. Det er rimelig svært, buddy. <laughs> Reggie, my man. Mm. <laughs> <laughs> Reggie, my man. Det er, det er lidt en... Det er, en, det er en svær position at stå i, ikke? fordi ja. altså, nogle gange så tager ens fans altså bare fejl. Altså, ja. Folk på nedad er nogle gange nogle ja. men mm. hvis det er det, man gerne vil sige, så selvom man har ret, så skal man være meget diplomatisk, når man siger det. Mm. Fordi det er ikke sådan populært at sige, our fans are wrong. Altså. Ja, det... Det er, det er ikke så heldigt. Um, jeg ved ikke helt, hvorfor der ikke er så meget fokus i den her sag om, at det er da sikkert et meget sjovt Nintendo-spil, men jeg kan bare ikke se, hvorfor det er et Metroid Prime-spil. Altså, Prime-serien, den står bare for noget helt andet. Jeg ved godt, at der var uh, fucking pinball. Men altså, efter det, så tænkte jeg, okay, fair nok, så mere Metroid Prime, og der var også Metroid Prime Hunters på DS. Det var nok også meget fint. Men det her, det er sådan, hvad hva, hva sker der? Efter al den tid, Prime-serien ligesom har haft en pause, så kommer det her tilbage. What? Jeg tror også... Øh, så kommer de reaktioner. Ja. jeg, jeg tror også, sådan, hvad jeg sådan kan forstå på reaktionen af fansene. Der er selvfølgelig mm. dem, der bare sådan hopper med på toget og siger, Ja, det, det, det, det er lort, så brænd Reggie. Lad os, os starte okay. en petition, det skal ikke blive solgt. <laughs> sådan noget ikke? Uh. Øhm, det virker som om, at folk... Sådan egentlig siger, prøv det kan være verdens bedste spil. Det her ligner bare på ingen måde Metroid. Mm. Det er sådan det indtryk, jeg får af folk, der sådan er meget op at køre over det her. Det er sådan, det her er på ingen måde Metroid. Hvorfor giver I det navnet Metroid? Mm. For det, vi bliver vist her, det binder på ingen måde Metroid. Det her giver ingen mening i forhold til Metroid-universet. Og det er det, vi er oppe kører køre over. Må jeg lige høre, det er first-party-spil der, right? Fra Nintendo selv, First Party Federation Force. Jo, det tror jeg. Jo. Jeg tænker bare, kunne det ikke være fucking fedt, hvis de kom ud og, og sagde, Nyt spil, Federation Force, ny EP, det er super sejt, det er det competitive spil, Ude i rummet, go. Og vi står selv for det. I ved, det er en Nintendo-kvalitet. Ingen association med, med Metroid Prime, det kan stadig stå for sig selv, og man ved, at der er Nintendo, Nintendos first-party-kvalitet øh, bag det, og så kan man jo håbe på, at det bliver så godt, som det nu kan være. Øh, jeg, jeg forstår ikke rigtig, hvor, øh, hvorfor at de øh, føler, at de bliver nødt til at blive ved med at bringe de her, øh, deres klassiske serie tilbage, selvom det, de ikke rigtig behøver at være i den kategori eller den... Øh, Ja, den serie øh, overhovedet, det virker lidt til, at de, jeg bliver ved med at blive mindt om den E3, hvor de bare var så stolte. Fordi de kom ud og sagde, at hey, en nyt celte på vej, nyt Donkey Kong på vej, nyt, øh, nyt uh, Smash Bros. på vej. That's it everybody, f uh, have a good E3. Uh, så vandt de E3 lige der, altså. For tag, den, tag den nu lige med ro, det er Federation Force, det ser da garanteret sjovt ud, men. <laughs> yeah. not Metroid, det is not. Det, det, det virker som om, at de er nødt til at. I stedet. De, de er nødt til at arbejde lidt mere på marketing. Mm. Virker det som om. Altså, at sige. Det her, de gør det lidt for nemt. Netop ved bare at give det et stempel. Sådan, det er Metroid. Nu får I det opmærksomhed. opmærksomhed. Så behøver yeah. vi ikke gøre så meget. Mm. I stedet for at sige. Som du, du uh, giver som eksempel. Det hedder Federation Force. Og det er det, vi prøver at sælge til jer, Så hårdt vi nu kan. Mhm. Mm <laughs> FISTE FEDERATION force os ind her Yes Kan I mærke det? My puppet body Is ready Ready han kommer <laughs> <laughs> Efter du. What, what happened in, What happened Øhm <laughs> um, Galskabene er stadig At least we brought it back <laughs> mm. <laughs> Men ja det Det virker bare som At vi lever lidt i en tid Hvor At det er lidt af Markedsføringsafdelingerne Der Har 100% styr på Hvad at spillet skal hedde. Mm. Og det, det er noget, der er mange, der bliver itaget over. Jeg er ikke helt se tider som så mange andre, men jeg kan godt se, at det er sådan meget upraktisk. Fordi det ligesom udvandrer lidt altså, fordi det, det, det mister lidt den her klarhed, den her kreative klarhed, som udviklerne nogle gange en serie. Det er, den, det er de her elementer, der, der hører sammen i den her serie. er det, det drejer mm. sig om, når en marketing marketingskud kommer og siger, hey, hvorfor, hvorfor laver I ikke den her figur om til en Metroid-figur, og så kalder vi det Metroid? Så er der flere, der ja. kan det. Ja, sådan, præcis. Kæmpe det godt. <laughs> <laughs> okay, jeg vil gerne fjerne den pistol fra mit hoved. <laughs> uh, ja, ja, ja. jeg kan ikke andet end at være skuffet over Nintendo igen, fordi jeg troede, at de var bedre end det her. Altså, mange vil måske sige sådan, der er jo så forbandet mange Mario-spil. Ja, ja, der er de primære Mario-spil. Så er der spin-offs. Der er tennis, der er uh, Mario Kart, der er Mario Party. Uh, Mario spiller fodbold, hvad det nu hed. Uh, oh, ja. Og alt, det, og alt det der. Men Metroid, der er også en primær serie. Altså, der var jo nok øh, nogen, der glemmer, at for eksempel Metroid Fusion, det hed, det blev kaldt Metroid 3, når man startede at op og sådan noget. Um, men, eller faktisk Metroid 4. Ja, og så er jeg talt forkert. Men hvis man tager den primære serie Metroid, så er Metroid Prime jo en øh, spin-off-serie. Så det, det burde jo ligesom også kunne stå for sig selv, ligesom at... at øh, at Mario Kart og Mario Party kan stå for sig selv, som øh, være identificeret med en primær Nintendo-serie, hvor at Nintendo arbejder rigtig hårdt med at øh, stå fast på sine principper og levere det, som øh, fans gerne vil have, øh, når de endelig kommer ud med et nyt primært spil øh, i serien, men, øh, men stadigvæk så for, at den her Prime-serie, den ligesom også havde sin egen identitet, og det føles bare som om det er lidt mudret. Der var pinball, øh, pinball og nu er der det her. Satans. Det er bare ikke nemt. What to do? do? Sådan kan det gå. Men det er, altså, mm. jeg, jeg synes, jeg har så ikke selv noget imod. Jeg tror lige I har, at det her med, at man leger lidt med serien. Altså man siger, hey. vi, prøver, vi prøver at lave, den her, vi prøver at lave et, en titel i den her genre, eller den her, i den her serie, som måske mm. er en anden genre. Altså måske er det... Et strategispil, i stedet for et... Jeg ved ikke, jeg ved ikke hvad det ellers skulle være et Okay, det er måske en dum ting. Ej, det er mm. godt. Hold fast i den der... Dance skru all night! Skriv den ned. Øh... Ja. Uh, uh, hvad har vi? Just Dance... Uh... Call of Duty. Nu kører det. Uh, just Dance, Dawn of War. Company <laughs> of... Øh... Ja, godt. Company of Dance Central. Lad mig prøve at se, hvis vi får den lavet et RTS, der sidder på Battlefield, altså. Så, så gav man det ja. bare en undertitel, altså det, det vil jeg forstemmelig at have noget imod, så længe man bare holde fast i den her dynamik, der var mellem infantry og, og vehicles, altså det er ligesom, det er ligesom definerer Battlefield-spillene, mm. i hvert fald for mit vedkommende. Mm. Jo jo, så, men det er jo også en spin-off-serie, som tager inspiration fra en primærsag, ja. og så tager sin egen stil, og ja. det var jo også det, Metroid Prime gjorde, og nu kommer der så altså bare det andet, som skal forestille et Metroid Prime-spil. Altså, hvis de kaldte det Metroid Federation Force, og så tog sin egen vej derfra, så kunne jeg måske forstå den. Men det bliver bare en lille bitte smule mere modrød. Ja. Det er der Prime. Altså... Jeg sidder... ja, det er også et godt navn, det er det. Metroid Prime, det er et godt navn. Ja, det er et godt navn. Altså, jeg kan ikke lade være med at sidde, øhm, også efter sådan lidt at have spillet nogle af ja, de her Wii U titler. Øhm, men det er en fornemmelse af, at, altså, der kan være to årsager med Nintendo. Enten, så er de bare så glade for deres universer. Sådan, <laughs> det her univers, det er så godt. Og det vil vi bare holde fast i. Mm. Eller også, så er det... <laughs> ja, igen. Det er jo sindssygt at sige, når er Nintendo. Det er udviklere, der er rigtig gode til at... Når det kommer til gameplay design level design, men universer og settings, kan de ikke mm. finde ud af. Jeg synes, oh. rigtig mange af jer også, de bare de her platformere. Boss, sådan noget som bosser, det er uinspirerende, de bliver genbrugt. Altså... Mm. Det, meget af det bliver sgu sådan lidt copy-paste. Så kan man godt mm. blive lidt friske til at sige, er det her bare sådan... Er det fordi I ikke har kan andre bedre idéer, eller er I løbet tør? Ja, yeah, well. Det, uh, det er svært at sige, men uh, du har selvfølgelig helt uh, fat i noget, der er Nintendo-ekspert i den her podcast. Her. <laughs> yes! <laughs> yes! <laughs> nu er det er mig! Nu er jeg fynd, rigtig. Ja, Endelig. Præcis. Afskaffet. Vi sender Oh god. As we speak. Åh, <laughs> oh, okay. Da, bliver lige bange. <laughs> <laughs> Fuh, jeg bliver lige rigtig bange, men øhm... Um, noget jeg også er rigtig bange for Det er vores øh, censurerende Samfund Men heldigvis så har vi det da meget godt i Danmark Fordi det der er helt galt i Australien øh, Hvis vi skal lytte til En ABC australsk rapport Som analyserede tal Crunchede numre fra, øh, fra Australien Attorney, attorney General Så øh, bliver der altså band 220 spil i Australien. I de sidste fire måneder. Bro. Det er altså, det er altså fire, øh, fire gange så mange spil. Øh, end hvad de band i perioden 1994 til 2014. Altså de er 20 år i Australien. Det er rimelig voldsomt. kan man godt se. Fordi de har jo været øh, rigtig, rigtig strikse. Som øh, man kan se alt lige fra... De har removed nogle scener i Saints Row 3. De bandede fuldstændig Hotline Miami 2 og også Mortal Kombat i 2011. Og det er altså fordi, at de har, de har det her nye nye klassifikationssystem for videospil, som hedder International Age Rating Coalition. Så de, det er simpelthen sådan, at regeringen... åh regeringen... De kan holde styr på den her på de her mange mange spil, der bliver solgt digitalt endda også, så de kigger også på Steam. De kigger ikke bare ude i butikkerne. Yes. Så, <laughs> ja, præcis. De, de holder øje med deres telefoner, deres få. <laughs> øhm, men i hvert fald siden starten af marts så har øh, Australien altså været med i det her pilotprogram for systemet, som øh, som gjorde, at de lige skulle være med i en classification af 150.000 spil, der allerede var blevet udgivet. Så de præcise detaljer om, om præcis hvordan det programsystem programsystem ligesom fungerer, det er lidt uklart, men de fleste af spillene, der er blevet, der er blevet nægtet en klassifikation, det er altså mobile spil, så det ser svært ud til, at uh, de mobile spillere derude, de er rimelig hårdt ramt. Så uh, Australiens fulde samarbejde med det her globale uh, program, det starter altså uh, den 1. juli, som vi allerede uh, er over. Er det så der, de det de 18 -års, really? Eller hvad? Det, det skal jeg ikke helt kunne sige. Det er nok noget ekstra digging, jeg skal gøre efter podcasting. Øh, eller efter podcasten. Men øh, det her system, det fungerer simpelthen sådan. Øh, det her system, der skal starte efter den 1. juli, som allerede er i gang nu, hvor I hører det her. Øh, det giver simpelthen øh, udviklerne af spillene en, øh, en sæddel, de skal udfylde. Så skal de øh, kategorisere det mere explicit. Det mere, hvad kan man sige på dansk, voldsomme stødende... Um, indhold i deres spil, og så skal det uh, International Age uh, Rating Coalition så klassificere uh, uh, uh, flere spil, end hvad regeringen kan alene. Hmm. Det, det er simpelthen deres, uh, deres plan, ja. Så hvis, hvis I synes, at de her 220 Spil, der bliver banet i Australien Er meget, så øh, ser det ud til At øh, af, øh, de tager ikke En slapper i Australien, når de kommer til, til De her systemer og deres øh, Og deres programmer Fra regeringen øh, Og alt det her det, det, det ser ud til, at de stadig Kommer til at have en hård hånd øh, Over øh, voldelige Og potentielt stødende videospil øh, man, man kan jo håbe At øh, med det her system, hvor at udviklerne får en sædel. De skal udfylde, at der kan være en lidt bedre frem og tilbage, øh, mellem øh, den australiske regering, deres systemer og udvikleren øh, eller de forskellige udviklere. Øh, så det, det kan man vel håbe på, men i hvert fald så, så ser det ud til, at, øh, at, at de stadig har hård hånd over, over spil, der ja, jo egentlig er dagligdags kost for os med, der er vold, nogle gange så er der måske for meget vold, nogle gange så er der sex, når det er naturligt, nogle gange så er det et spil fra Japan, hvor der er alt for meget sex. <laughs> øh, men jeg køber det alligevel, øh, men ikke i Australien, der må man ikke købe det. Øh, fordi det, det der explicit content, ikke så glad for i Australien. Det er faktisk lidt underligt, fordi jeg synes at vi har haft nyhed om, at de endelig langt om længe havde fået sådan en 18 års rating. Det havde, de jo, hmm. det havde de jo ikke før, der havde de jo kun op til 15 år. De, de havde ikke nogen uh, adults only, ja, det er på der vis. kunne minde om det. Nej, det, Nej. det var nogen, Nej. det det, var nogen, de fik. Hmm. Og det var også derfor, det var lidt mærkeligt. De stadigvæk bandede uh, hotline med 2 Ja. Yeah. På den her raid murder scene i, i spillet. Raid murder? Ja, i situationsten Finish <laughs> And cut! That's great, guys. We're gonna pick back up tomorrow. Jeg tror lige, at jeg lige afslører scenen der, men så kan I fandme lære det, fordi... God, prøv lige at tage kontekstninger. <laughs> men nej, det siger Australien. Ikke noget til. De, de bander meget stadig. Jeg ved det kan være, at vi lige skal... Eller det kan være, at jeg lige skal holde lidt ekstra øje med, hvad, hvad nyheder, der kommer ud omkring Australien og deres forhold til explicit uh, videospil, fordi... Man, man skulle da tro, at en 18 år skulle ordne det lidt, så de siger sådan... Vi, vi er ikke glade for det her, men vi gør det meget klart at vi har den her 18-års fremover. Ja. Men, de er åbenbart også de systemer i gang. Ja, for det er så. lidt holdningen andre steder, at man har den her 18-års, <laughs> og så må der egentlig være i, hvad fanden man vil. Ja, det er jo lidt ligesom R-rated movies, er det ikke? Altså, der, der jo. må jo må både være bryst og blod og penis. Ja. Alle hele hele mulivitten. De tre bedste den hel ting. Den hellige grad. The triforce of explicit <laughs> content. Bryst og penis og blod. Ja yeah Der var alle tre i Hotline Miami 2. Jeg ikke tage meget for jer. Uh. Selvom det kan være, at den digitale penis var svær at få fat på. Men, uh, bare zoom lidt ind, folk. <laughs> bare zoom lidt ind. <laughs> den der gris er lidt ulækker. <laughs> uh. Uh. Oh boy. Jeg just uh, got off and understand der. <laughs> yeah. Get your shit together Australia You're making me confused Ja yeah. da, da jeg læste den nyheder, så tænkte jeg så at Det var nogen de skulle sådan nå at rate med deres gamle system Inden de skiftede over til det nye Hvor de så også havde den her adult rating. Men Ja yeah, Det lyder det ikke engang til Det er jo bare et, de laver bare et system Så de bedre kan bebyte spillene Men som bare automatiserer den her øh, Censur eller hvad man kalder det Mm. Men det er jo også, også mærkeligt Man laver sådan et system Som sådan automatiserer det Og så skal folk selv lige teste ind Hvad der hvad er de mest stødende ting Og så har mm. de bare lavet nogle felter Når der rammer den her Er du Rape med i bum Så bliver det automatisk øh, bandet Dammit Så er det sådan et jamen, hvis, ja, ja, Det er bare mærkeligt at man, sådan, man selv melder sit spil ind Og så bliver der bandet med det samme sådan. Altså mm. Proben at lave spillet uden det hvis du bare vidste det på forhånd, i stedet for at prøve at melde det ind, og så bliver bandet Kunne man så ikke bare lave den her. her <laughs> prøv at sælge det der, jeg forstår det ikke Du uh, okay, kan ikke have rave i dit spil Det er jo RAPE Simulator, så skal jeg gøre <laughs> Oh my god Altså, S det er mærkeligt Sygeste simulator ever Det er noget mærkeligt at lave Det er noget lidt noget, Stop den spark starter <laughs> do Tænk du jer om <laughs> Den er næsten i mål Ja, yeah, det er savner sig hård uh -huh. <laughs> Vi snakker om et andet spil, der er på vej Som ikke har brug for en ja, Men som også brug for en lille indie-udvikler mm -hmm. ja, forholdsvis lille Det er nemlig den lille udvikler, der hedder Beamdog Som nogen måske kender Fordi de lige har lavet de her Enhanced edition af Ballastgate 1-2 og Icewind Dale 1 yeah. Som du har spillet for nylig Gate 2 Ja. Yeah. Enhanced edition Det var en dejlig introduktion til de gamle spil Ja, det er altid bedst at I turen. Sådan. <laughs> <laughs> det var enten det eller bruge 100 timer på det første spil. <laughs> ja, det skulle du have gjort. Og så var du klar til Ja, det skulle jeg gjort. Præcis. I så mean... 10 minutter lang anmeldelse, hvor jeg bare fanboyer. Nej, men du skulle jo ikke snakke noget med om. du skulle bare spille den, sådan så ligesom. Nej, men contest. så ville jeg fanboye over toren, sådan, oh my god, jeg har oh. spillet oh. lidt og toren, det, oh, det fortsætter, og oh, det er så, fu det. Oh, jeg sker det det er så fucking godt, oh, kan okay, I huske det? <laughs> de her systemer, de er så gode, de er endnu bedre i toren. <laughs> det er så bare detaljerede alle ændringer der efter, yes. Præcis. Men de har annonceret, eller de har kommet med en teaser til en annoncering på deres side. Oh, en good er... old teaser annoncering. Ja. Yeah. Og det er et projekt, de internt kalder Adventure Y, altså Y. Hmm. Og for lang tid siden, da de startede med at lave de her Enhanced Edition, der det nemlig også om, at hvis de bliver en succes, så vil de også selv lave et, ikke en efterfølger til Balladsgate, men en unik Balladsgate-titel. Ah ja, det hører du godt lidt, hvad indebærer det? Er det ja, altså bare en ny titel, men det er ikke sådan en 3'er. Ej, det, det er så, så meget pres, tror jeg ikke lige, de har lyst til at putte på sig selv. Ja, det er det en Baldur's Prime. <laughs> Baldur's Prime. Jeg tror, Federation det, Force. <laughs> det er faktisk en free sequel. Fordi det, det kommer til at foregå mellem et og den Øh... Okay. Uh, Ej, mm. yeah. yeah. kan det egentlig gøre det? Mellem et og den det, ja. Det kan det nok sagtens, det må, det må jeg lige tjekke op om. <laughs> ja, det kan være, vi spiller andre karakterer jo. Ja... Det ja. man, kan, man kan tage et safe game fra turen og så fører over til pre altså Nå. Det giver måske ingen mening. Oh, pre-sequel. Jeg kom lige i tanke om, hvor meget jeg havde det ord. Fucking Borderlands. <laughs> Dejlige lort. Sure thing. Det er ikke bare en... Det er ikke sequelen, men det er før sequelen, men det er en sequel. <laughs> Hvad er sådan? Oh. Præcis. Det er, det er, er sequel, pitch. Ind, det er til Ja. Det, det møde og den pitch der må jo have gået fremad. Åh, oh boy. Jeg tror du yeah. ja. hmm. der er meget dans? I don't know. Er det til møde eller hvad? Ja. Det kunne være. være, Skidt. Der er mange dank memes. Der er mange af de der sådan stank memes. <laughs> hvordan, var der... at... oh. hmm? hvordan, ja. hvordan var det egentlig? Åh. Hvad var det egentlig jeg spillede uh, nu sådan start med den? Det var meget forvirrende. Øhm, jeg kom virkelig ikke langt, og jeg var sådan forvirret overvældet på samme tid, men jeg kunne også sagtens se kvaliteterne, hvor de var. Altså, det, det er, der er en vild, vild, gribende atmosfære, og selvom jeg startede med Toren, så kunne jeg sagtens forestille mig, at jeg kunne lide øh, karakteren lige med det samme, fordi det kunne jeg bare øh, i Toren, og selv dem, jeg ikke kunne lide, det var sådan, ah, de de skulle altså, han der, der snakker med sin hamster hele tiden, det, det, det er fint nok. Han er, han er lidt underlig, og der er nogle af mine uh, gruppemedlemmer, uh, eller partymembers, der, der hader ham, men han får sku også til at blive. Han, han er dygtig nok i kamp. <laughs> men altså, systemet minder eller man kan godt drage en parallel lidt til Dark Souls måske, fordi hvis ikke man kender mm. det system, det stammer fra så ja. er det også meget kryptisk, på en eller anden måde. Jo jo, ja, det er For det. det er ikke det forklarer, hvordan du hænger sammen, så nu Nej, jeg har også læst noget med, at i Enhanced Edition af det første Baldur's Gate, så er der vist en ny, ny, ny, ny, ny tutorial, der skulle være meget nedladende, men så får du i det mindste alt med. Og ja, jeg har ikke lige fået købt Enhanced Edition af den endnu, så... Wow. wow. Okay. Okay. Ja, ja. Nu skal jeg snart starte på øh, Arcanum, fik jeg anbefalt af Vørtsbrøderne. Det er jo også øh, et af de gamle klassikere. Ja. Og, øh, ja, det er så starten af år 2000-tallet. Um, lige... Noget ikke lige at komme ud i 90'erne, i 90'erne 90 og de gode gamle CRPGs tid. Men det er også lidt, der minder om dem, ikke? Det er ikke... Øh... Det. Fordi Aquanox, det er vist sådan et 3D, jeg mener. Hm, Aquanox. Ja. Hm. Hmm. Well, det, det overrasker nok ikke nogen, når jeg siger, at jeg gerne vil holde øje med Adventure Y. Fra uh, Beamdog. Fra Beamdog? Ja, <laughs> Beam hvis de har haft... Hvis de har kigget... <laughs> Beam... Beamdog? Hvis de har kigget så meget på det der uh, Baldur's Gate og enhanced så har de jo nok en meget god forståelse for, øh, hvad de kan bringe til et nyt Baldur spil, men øh, ikke lige en træer, det er nok være lidt for crazy. Jeg kan ikke altså, have... vil nok eksplodere. Ja, det tror du også det? Og som du også sagde, mm -hmm. jeg tror også, at hvis de havde lavet en træer, altså, så kommer der rimme store forventninger til det. Ja. Øhm. Så kan de ikke komme ud bagefter og sige, ah, men det er egentlig sådan en sidehistorie, eller ah, men det er egentlig sådan en budget title, eller ah, men det har måske mere tilfældes med en expansion-pack. så hvis det er Baldur's Gate 3, så skal det fucking bare være Baldur's Gate 1 og 2 og 10 gange mere <laughs> mindst og overdrivet til fremforståelsen. Men jeg tænker lidt, at de må have fået ret, eller de må få lov til at bruge licensen, ikke? Efter de har lavet de jo. her enhanced ting. Ja. Men hvad så med at bruge licensen til, til Dungeons and Dragons? Er det så også Second edition, de bruger mm. der, eller? Måns Ja, det er da næsten tro, det er næsten, tru, der. Jeg kan da ikke rigtig forestille mig andet, for at være ærlig Nej ja. ja, fordi de det bliver i hvert fald en del, hvis de bruger den nye Ja Hmm Så Men det er så, også mærkeligt er at bruge 2 edition, og det er så gammelt er et regelsæt Altså, det er jo fra slut 80'erne Ja, men fucking video games son <laughs> Do people even care? Ja er du nu, mand? Ja, det virker nu. <laughs> Men så kan jeg lige se min sidste nyhed. Det er fra Ubisoft. Mm. Yeah. Der har været lidt øh, frem og tilbage om en titel, der var måske blevet lidt glemt i alt deres rejse med alle deres andre Ja. Yeah. Det er Beyond and Evil 2, der ikke var med til i 3 år. De Nej. havde ellers øh, annonceret det oprindeligt i, i 2008. Folk blev hyped. Det forsvandt lidt. Folk blev ked af det. <laughs> Nå, øh, ham, oh. ham, den originale... Øh, hvad hedder han? Creator eller producer eller game designer er det. Mm. Han bekræftede sig, at jeg arbejder stadig på det. Det er på vej. De viser det frem igen. Oh. Oh. Oh. Og så forsvinder det igen nu. Og så går der oh. sådan en rygte om, det er blevet cancelled. Ej, det er, det er stadig i gang, men de har ikke ham, den originale udvikler, på det længere. Nej, vi har alligevel ham, udvikleren på det. <laughs> det er lidt et, lidt et mysterie. is uh. going on? Mm. Det som der så kom frem nu Som svar fra øh, en Ubisoft representative Angående og blive spurgt om det her spil Det er altså Jeg kan ikke Altså det han siger så Jeg ja, paraphraser eller, Jeg kan ikke mm. sige spillets navn Men Vi har et øh, team Ledet der har om Michel Ancel mm -hmm. Som arbejder på et projekt I vil komme til at elske Det er det jeg kan sige om det Men hvis jeg siger navnet Så bliver jeg skudt Ja <laughs> Så Det er sådan lidt... oh. nu var deres... Det lyder lidt som, at deres samarbejde mest i alt fortsatte, fordi han... Michel han også fik lov til at køre sit eget indie-studie siden af. Ah, ja. Så det er sådan lidt mærkeligt, at de er sådan bekræfter, at vi arbejder stadig i samarbejde med ham med et, om et spil, men vi kan ikke lige helt uh, snakke om det. Ej, måske er han stadig på det projekt. Måske er det noget helt andet. Det ved vi ikke. <laughs> kommer til at blive glade for det. <laughs> <laughs> men Vi de kommer til at blive ja. glade for det. Ja. Mm. You're gonna like it. We We're gonna give it to you, and you're gonna like it. Men hvad skal vi så tro på? Ja, ja, fint, jeg ved det, Kilt. Don't believe his lies. <laughs> skriv, skriv det på billedet. Så jeg ved ikke, om øh, det her Beyond Good Evil 2, det er blevet en vaporware, eller hvad det er? Det ved jeg ikke. Jeg ved godt, vi har plapret meget, men hvis jeg lige må tilføje en kommentar, så vil det nok være, at... Jeg er ked af at sige det, men jeg tror simpelthen, at det her projekt, det tager så lang tid, fordi... De er nok øh, meget, meget glade for, at øh, den positive respons, de eventuelt, spørgsmålstegn, fik på det første spil. Så de er meget ambitiøse. Og for det andet, så tror jeg også bare, at den at efterfølger til sådan et lidt underligt nichespil, der stadig endte med at være populært. At det, det kan gå i så mange retninger, så de ikke lige aner, hvad de skal gøre med det. Altså, det, det jeg ved godt, det er en hård sammenligning, men jeg tror næsten, det er et mere crazy development hell, end, uh, end The Last Guardian. Fordi, altså, hvor, hvor starter man lige op med et Beyond Good Level 2? Fordi det, det første, det, det er lidt en hybrid af forskellige genrer og, og trends og sådan noget, men nu hvor folk er klar på en efterfølger i de her moderne tider og de nye maskiner og sådan noget, hvad, hvor starter man lige hen? Hvor ender man lige hen fra et designperspektiv? Fordi det, altså, det har jo muligheden for at blæse alle væk, og det her kan være et glimrende eksempel på en serie, der starter ud med sådan fan-following, og så øh, bliver rigtig anerkendt, og så kom der den her to år lang tid efter, sådan, og det var bare at vente tiden der. Det, det kan jo være et glimrende eksempel for industrien, men jeg tror bare, det er langt nemmere sagt end gjort. Og det, det har jeg lidt en teori om, at den her udvikling tyder på. Ja. Yeah. Så var det måske du var lige. For den gang skyld. Thank god. <laughs> <laughs> det var alt for den gang. <laughs> See you. <ya. Oha. laughs> See you. Peace out. Uh, nej, det, det, det er min teori. Altså, jeg, jeg vil vildt gerne have et Bjørn den IV2. Jeg har jeg har det første spil. Har jeg ikke spillet det endnu? Jeg er alene om. Jeg tror, jeg synes, det er meget spøjst. Måske bliver det en personlig favorit. Men så skal det nok være meget, meget spøjst. Når <laughs> rulleteksterne fylder min tv-skærm. Eller pc-skærm. Mm. Um, men ja, nu må vi jo lige se. Jeg har også lige en sidste nyhed, hvis det skulle være. Mm. Alright, skal jeg bare til den? Uh, det er egentlig Just Cause-udvikleren. Uh, eller, ja. Uh, yeah. Just cause uh, Uh, Game Director Roland Lesterlin, der snakker om, at uh, Just cause har jo den her robuste uh, modding-mulighed Og det her robuste fællesskab på PC'en kan jo bare se det, Tommy var så glad med Eller er glad for, Jeg var meget glad for uh, Just Cause' 2 uh, multiplayer-modden Et dejligt kaos Så uh, Avalanche uh, Studios-udvikleren uh, vil prøve deres bedste for at gøre Just Cause øh, 3 Deres øh, kommende spil Så åben over for øh, Modder som overhovedet muligt Og det kan faktisk også godt være At de vil kigge på øh, Hvordan de kan få øh, mods Til konsollerne For de blev nok øh, Lidt inspireret Eller det gjorde dem der skulle lave interviews Nok øh, da de så øh, Fallout 4 og deres forhold til mods På konsoller Eller Xbox konsollen Um, så det kan jo nok godt være, at, at det er noget, som, som Avalanche Studios vil overveje, men de kan ikke lige annoncere noget lige nu. Deres slutmål er i hvert fald bare at støtte mods og modder så meget, som de overhovedet kan, når det kommer til Just Cause 3. Okay. Det lyder da som en fin idé. I like it. Ja. Yep. Selv hvis min PC ikke klarer sådan en open-world-crazy... Um, Just Cause 3 spil, så kan det måske være. Krysser fingre uh, for at uh, konsollerne også lige kan få lidt uh, mod love. Det kunne være, det kunne være. Ja. Yeah. Det kunne være godt. Hmm? Så må vi håbe det er, nogle, øh, det er nogle gode mods de vælger, hvis det er. Ja. De får lov til det. Som er der best. Only the best. Jeg skal det weather mods. Og... <laughs> Nye armor mods. Yeah. <laughs> Clean faces mods. <laughs> Men det jeg altså faktisk synes <laughs> er interessant med mods, det er, at som regel, der plejer de altid at være så vildt godt optimeret. Og det gør jo ikke så meget, når det er PC, de spiller, fordi PC Master Race eller whatever. Eller folk, der <laughs> spiller meget og gerne går op i mods, de har jo som regel rent med kraftige computer, så det gør jo så meget sure. at spille. De pludselig kræver lige en smule mere, fordi det skal være og... penere, eller fordi det skal være, whatever, mere vildt. Men hvordan det de på Flere eller et eller andet, ja. Ja, for eksempel. Men mm. hvordan det så kommer, at det med konsol, der helt gerne skal være optimeret Og helst ikke kan ja. kræve for meget mere end hovedspillet Det bliver lidt interessant at se. Mm. Jeg ved ikke, ikke var der er af der klart. havde erfaring med Unreal Tournament 3, som faktisk også havde mods til PS3? Det Desværre ikke. ikke på PS3, nej Okay Fordi der, der havde de lidt samme problematik, sådan at den understøtter mods, men det kunne ligesom ikke være nødt til at kræve, spil til at kræve mere. Mm. Så. Satan. Så den der øh, retexture mod til hele spillet, den går ikke lige. For K textures. Det sådan noget lort. <laughs> Jamen, jeg vil egentlig have i hvert fald alle mine hyder. Jamen, så hun lige været hele alle folkene rundt. Ja, og Stike Kasper. Ja. Og Kasper. Jeg er sluttet af med at græde jo. Nå, Prøv, ja. du har lige siden Ja yes. Jeg ved ikke om der vil I spændende emne hvis vi skal komme Jeg okay. kan ikke uh, lige komme på noget Det har jo været en uh, En uh, ordentlig omgang Af uh, en return to the classic format uh, Her i 51 Så jeg kan desværre ikke lige komme på noget Prøv. Håber da at alle de nød vores Eller alle dem der var med til vores livestream De nød det Og at vi var rigtig glade for det for sådan en special smidt uh, afsted til vores 50 Jeg tror vi kan kalde den Nintendo special <laughs> ja, ja 51 helt klart Det bliver temaet <laughs> det, det, det snakker vi meget om <laughs> Det gjorde vi Det var nærmest et emne i sig selv Åh <laughs> oh, Nintendo Men, uh, Du vi er får, så uh, lovable Hvad er de sidste, den sidste kommentar så til nyheder mm -hmm. Og så er det bare tilbage at sige tak for i dag i kan yep. tjekke os ud på Facebook. Vi har en gruppe, der hedder Group game Test, og en side, mm. der bare hedder Facebook øh, Danmark. Nej, Føber. Øh, Skal jeg sige, vi har fået Facebook. Game -test har fået Facebook? Nice. GameTest ja. ja. Forever. Nice. GameTest Facebook Føber. Ja, og øh, det er en det, jeg lige vil plukke i dag. Og så mm. øh, må jeg have det godt til næste gang. Yeah.